11,9 Radio 1 Arsberg. Till köket kommer jag vid halv sju på morgonen. Då sätter jag degen och bakar bröd. Sen kokar jag ägg, steker bacon och prinskorv som tillsammans med yoghurt, färskpressad juice, ost och grönsaker serveras vid morgonens frukostbuffé. Skolbarn har inget annat val än att äta den mat som serveras. Därför är det så viktigt att maten jag serverar både smakar bra och ser aptitligt ut. Jag arbetar mycket med ekologiska råvaror och lagar all mat från grunden här i köket på skolan. Den som har sagt det här, det publiceras i Aftonbladet för några veckor sedan, är en eldsjäl som heter Gösta Rik. Han är köksmästare, eller skolkock om man så vill, vid Fornuddens skola i Tyresö. Han sitter mitt emot mig. Välkommen hit, Gösta Rik. Tack så mycket, tack så mycket. Du, eh, hur fan du i en skolmatsal? Ja, det är väl eh, utmaningar. Jag har jobbat ungefär 20 år i krogbranschen. Ja. Eh, runt om i Sverige på alla möjliga ställen. Mm. Och jag har alltid varit intresserad av just eh, skolmat eller jobba som lärare. Mm. Och eh, innan nu jag började i skolan så jobbade jag på båt. Och kände att det var dags att testa någonting nytt. Mm. Så jag skummade igenom lite vad det fanns för jobb i Tyresö och såg just att de sökte en, en kökschef. De vill laga maten från grunden. Och Tyresö har ju satsat då på att bygga om alla kök från som det heter mottagningskök till just tillagningskök. Och jag kände att eh, det skulle jag vilja vara med om. Mm. Och, förändra. och då har du jobbat där två år, var det så? Ja, två år. två år. Och ni gör allting själva i skolan? Vi gör allt. Det första jag börjar med när jag kom in där jag hade ju från början ett jättestöd från Mia som var gamla husmor som var chef innan mig. Mm. Och eh, det stödet... Eh, och det drivet det hade aldrig fungerat att göra allt det vi gör idag om inte har varit med. Nej, så nej. hon är liksom evigt tacksam till. Och eh, vi gör ju som sagt allt ifrån eget smör... Vi gör egna vänta, vänta, Ni tjänar smör av grädda, alltså? Ja, fast det är en väldigt enkel process. Det är ju inte ja, så Ja, man krångligt. sätter in en maskin gissar. Precis. Jag, men ändå. Ni ja. gör eget smör. Okej. Okay. Ja. Och det är också för att visa barnen ja. den här klassiska smördebatten som är i skolorna. De serverar lätta och allt möjligt vad det nu är, liksom. Och barnen, de tar åt sig av debatten. Mm. Då vill vi visa, hur gör man egentligen? Och det kan ju vara kul. De har ingen aning om det. Nej. Så det, det är kul att visa om det. Och då kan vi krydda upp det lite som vi vill. Och eh, ja, det funkar jättebra. Mm. Men ni gör inte bara eget smör. Ni gör allting alltså. Ja, vi bakar ju allting varje dag. Vi har börjat lite smått med knäckebröd. Och vi ska Vad då bakar ni knäckebröd också? Ja, så. Åh, oh, herregjävlar. Så vi försöker... Dels för att utmana oss. Men också för att få in en renare mat i skolan. Mm. Och få barnen att liksom... Eh, Få känna hur du ska smaka på riktigt och visa barnen hur man gör vissa saker. Vad gör ni för... Hur, hur mycket lagar ni varje dag? Vi har, hur många ungar är det som ni, ni serverar? Vi serverar 400 varje dag. 400, 400. ungar. Eh, och, eh, det, och ni bjuder dem på frukost för de som vill ha? Ja, vi har frukost för ungefär 30 barn. Mm. och det är, Nu förra... Vintern köpte vi en juicepress bland annat som blev... De älskar den och pressar egen apelsinjuice på morgonen mm. och de får rosta lite bröd och lite varma och mm. Lite äggröra kan de få och sådär. Mm. För det, också, det är också en viktig start på dagen att få mm. en bra frukost. Och så gör ni lunch? Ja. Till lunch. Alla, alla. ja. Och det är, det är ett par olika rätter då? Ja, vi kör tre rätter gör vi från och med den här terminen. Vi hade två rätter innan men vi har utökat nu till en soppa också. Jaha. Så då kör vi... Allting, vi lagar allting samma dag också. Det kan jag ganska Ni inrikt. börjar på morgonen, ingenting är gjort. Nej, ingenting är förgjort. Nej, ingenting, förgjort. Ja, ingenting så ligger färdigt i kylen då, som ni har gjort nej, på eftermiddagen, nej, dagen innan nej, eller så. Nej. det, så det är bara lite för, för, lite för bra för att vara sant det här. Men du, hur, mycket, hur mycket extra kostar det här för Tyresö kommun då? Eh, det, är, det är inte en extra kostnad. Det är billigare att laga mat själv. Det visar liksom alla, och alla som har gjort det står fast för det, att det är mycket billigare. Eh, och eh, framförallt så vet vi vad barnen stoppar i sig jag kan styra vad barnen får i sig jag tycker det är, ett viktiga, det är viktigare än stålarna men stålarna brukar ju vara det enda som folk begriper skattebetalare, ja. politiker ja. Man, de skiter i skolungarna om de inte har ja. ungar där själv och då ska ja. de gärna gnälla ja. på allting men i det här fallet så säger du att det är billigare ja. vad kostar en måltid i snitt där på forundens eh, skolan? vi har ett snitt på 9,80% Och jag kan tänka mig att det är snittet liksom överlag i Stockholm. Mm. Men å andra sidan, mina pengarna... 9 ,80 kronor 80 i öre, i snittkostnad för måltiden yeah. där. Och då, och då lagar ni schyst mat alltså. Ja, det skulle jag vilja säga. Vi har gjort... Men vi har också prövat på att göra oxkind och oxvansoppa och... Och, och vi har ju sushi bland annat. Det är barnen själva som vill ha det va? Mm. Och Men... Jag vet inte, men när man, jag jobbar så länge som kock så det är ju liksom ganska naturligt för mig. Att göra en varierad, varierad ja. grej och även sånt som tar lite längre tid ja, va? Långkok ja. eh, och sådana saker. Ibland får de hamburgare. Vad gör ni då? Ni köper inte någon maskan hamburgare då? Nej, jag skulle då? aldrig köpa den sörjan, jag vill säga. Utan ni köper Har ni köttet kö själva också? Nej, vi, ni köper vi, vi håller på att pratar om att få köpa in så vi kan mala. Mm. Vi pratar om att göra kor bland annat. Men vi köper in färs ekologisk färs och sen ja. så gör vi som förhoppningsvis alla gör hemma utan vi gör egna hamburgare då. Sen bakar vi hamburgarebröd och eh, det är också, vi har gjort en gång för det är ett sånt gigantiskt jobb. Vi har ju oturen och inte få stekbord av någon konst anledning. Okej, okay, låt oss, eftersom jag visste det här, för du hade sagt det, jag sa, hur fan kan ni driva ett kök för 400 personer utan ett stekbord? Stekbord för den som händelsevis inte inte vet, det är en stor gjutjärnsplatta med el i eh, som man då kan vicka om man ska hälla av sås eller någonting. Och man kan, det är man liksom gör rent. Du kan steka mycket på den på eh, relativt kort tid. Man kan ha olika värmezoner på den och sånt där. Det är, finns inte inte ett enda restaurangkök som inte har ett stekbord, minst ett stekbord, eller hur? Nej, du har helt rätt. Ja. Och det låter jättebra när du säger det. Men, men det... ni står och steker hur många hamburgare? Det kanske blir en tusen vi gör. Tusen hamburgare på en vanlig jävla spis. Ja, på en vanlig Med små spis. Ja, två små stekpannor. Ja, men. Varför har ni inget stekbord? Ja, kostar ett stekbord? Ett, ett nytt stekbord kostar ungefär 50 000. Men du, det finns begagnade stekbord. Det finns begagnade, men äh, det är ju i kommunen kanske inte är så lätt alla gånger att ja men nu sätter vi in ett stekbord okay. det är en klassiska, men då ska alla ha ett och nej vi måste bygga om hela korkan okay. men vi skiter ju börja med gnället på kommunen vi kommer till det sen <laughs> nej, det är för lätt. vi kommer till det sen <laughs> den här kommunen är ju rätt framsynt trots allt när den säger att vi, vi vill ha det så att vi ska laga skolmaten man kan ju fråga sig vi, vi kan titta lite igen för att de flesta som har haft unga i skolan vet att det är såna storköksgrejer. Det körs ut över hela stan och så. Va? Och då, då, av, av något skäl blir inte det dåligt. Jag begriper inte varför man inte kan göra god mat eh, i storkök. Eh, men, men det är en annan fråga. Den här blir dålig för jag gissar att det är firmer som vill profiterar så mycket som möjligt på de uppdrag de har fått och så vidare. Det körs ut. Det här är någon rest från när det skulle centraliseras centraliserat. För en gång i världen så tror jag att de flesta skolor lagar sin egen mat. Är det inte så? Jo, det är det. Men jag vet inte alls var det här centralkökstänket kommer ifrån. Och Det är ju helt konstigt egentligen vilken typ av mat vi äter om man börjar undersöka vad som är i maten. Ja, vad en är det? vanlig biff liksom den består ju inte av mestadels kött. Det är ju tar de här chicken nuggets, vad kan det vara? 50% kyckling. Och övrig 50%, det struntar man i liksom. Mm. Jag menar, det är ju det vad som är det är jag är de andra 50%? Jag har haft, jag jag haft Mats-Erik Nilsson, han är journalisten på Svenska Dagbladet som har skrivit flera böcker uh -huh. om all skit som är i maten man köper, och till och med på restauranger numera. Uh -huh. eh, och han har just startat en, en mycket spännande tidning som heter Hunger för förövrigt som handlar om bland annat om de här grejerna. Uh -huh. Men vet du vad det är i? Säg att chicken nuggets. Är det 50% i kycklingkött då, i bästa fall? Vad är resten? Det vet jag faktiskt inte. Det är nog massa... Nej, jag vill inte säga vad det är eftersom jag har inte jobbat med det så jag har svårt Nej. att... Vi kan ha känsliga lyssnare också, de ja. kan tuppa av och någon ska kan... få reda på det. Eh, Okej, okay. ni lagar alltså en massa olika rätter eh, och ni gör det helt manuellt med ekologiska råvaror som ni själva köper in. Hur mycket spill får ni? För det är ju en sån där diskussion som har varit också att det slängs jävla mycket mat. Uh, ja, vi, vi slängs mat. det mat. Det går ju aldrig att komma ifrån. Jag menar, man kan ju säga, bara för att vi lagar mat från grunden och gör det vi gör, betyder ju inte att barnen trycker i sig maten. Nej, nej. Men, uh, men vi har ju fortfarande kontrollen på vad just barnen stoppar i sig. Ja. Men uh, maten som slängs, den slängs ju. Men när, jag säger, när vi lagar maten, när jag gör någonting själv så har jag ju lyxen att jag kan ta tillvara på de grejerna. Medan halv- och helfabrikat, du kan ju inte göra det va? Du måste ju slänga det, för det är ju... Tillagas flera gånger. Mm. Och, men, um, vi kan ta en sån enkel sak när vi har lax. Då köper vi liksom hela laxar. Med huvud och allting och styckar. Mm. Dels för barnen idag. Jag menar, om jag lägger en lax på bordet, vad är det för fisk? De har ingen aning om att det är en lax. Mm. Utan när jag väl skär till den, filerar den, benar ur den och skär den här fina biten. Då är det där är lax. Ja, oh, ja. Oh. Så det är ju det liksom, bara lyckan att få gå ut med en hel lax i matsalen. Låta barnen få peta lite på tänderna, trycka lite på ögat så någon tycker det är jättekul. Mm. Det är ju så man skapar matglädje och ett intresse hos barnen. Du, det fanns en, det kanske är gammal skröna, men folk tror att fisk, eller ungar tror att fisk ser ut som fiskpinnar. Ni gör fiskpinnarna själva va? Vi gör fiskpinnarna själva. Och återigen, där vi... Vi försöker hitta lösningar på allting för att kunna göra det själv. Och vi gjorde ju, förra, förra veckan gjorde vi egna fiskpinnar mm. som för övrigt kom med på ABC där och visade vad vi gjorde. Och det är ju, vi får ju panera väldigt jättemycket. Men ungarna älskar det. Mm. Och, vi vet, det är ingen och vi vet exakt vad de stoppar i sig. Det är det som är det viktiga. Mm. Och det är liksom glädje med att vi liksom får kämpa men sen får av barnen att de de älskar och tycker om det, det är ju det som gör det värt att slita du, Hur reagerar ungarna på det här? Då? Käkar de bättre? Är det mer poppis att gå till skolmatsalen än det var tidigare du talade om, hon var hette och nu, Mia, Mia. husmor, här. Uh. Hur, har hon sett någon skillnad? Uh, skillnaden är att barnen är ju mer de är ju mer mer idag i köket om man säger mm. vi får ju barn säg vi halv exempelvis då kommer ju idag kan vi haft 40 ungar som kommer de sitter i matsalen de vill och vi har köpt lite kortlekar och lite böcker de får liksom latcha och sen kommer de in titta lite i köket frågar vad det är för mat provsmaka lite äta lite frukt på så sätt så skapar man ju ganska menar, det känns ju lite som hemma va mm. och då blir det helt plötsligt en trygg miljö som gör att vårt vårat jobb mycket lättare att servera maten Blir, att de, de tror att det blir lugnare när de väl ska käka också för skolmatsalar kan ju vara ett stökiga ja. miljöer jag tror det, jag tror det faktiskt de känner ju oss på ett helt annat sätt, vi är ju med i i skolan på ett helt annat sätt, men mm. här, i somras är vi är ute och spelar fotboll med ungarna vi har vattenkrig med barnen och Hur gamla är de här ungarna? Det är F till 6, alltså förskoleålder till upp till sexan. Okej, okay, från klass 0 ja, heter det ja, inte längre, till... men ja, det är något motsvarande. Ja, upp, till uh, upp, till, upp till sexan, det är lågstadiet heter det ja. med, helt enkelt eller med lågomellan heter det kanske okay, vi ska fortsätta tala med Gösta Rik som är en eldsjäl eh, och som är köksmästare i Fornödens skola ute i Tyresö och som lagar riktig mat utan en massa dynga i eh, gör det varje dag allt från bröd till de gör till och med smör i den här skolan gör de varje dag lagar de schysst check, utan en massa tillsatser och grejer eh, ute på den här skolan Vi ska tala vidare med Gösta om en liten stund. Nu blir det paus. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1, 1. 1. Aschberg Gösta rik, en eldsjäl, eh, eh, kock med lång erfarenhet från krogbranschen, numera köksmästare på Fornuddels skola ute i Tyresö, sitter mitt emot mig. För 9,80 kronor per dag så gör han goda måltider till de 400 eleverna i den här skolan som har låg- och mellanstadium. De lagar, de bakar allt bröd, de tjänar sitt eget smör, de gör hamburgare från grunden, de gör komplicerade rätter som oxkind och, och, och, och soppa, eh, husmanskost, allt möjligt. Allt görs från grunden. Två heltidsanställda, två tre kvartsanställda gör detta eh, och det har inte kostat kommunen ett extra öre. Det var lite investering för att bygga det här köket då från början. I övrigt har det inte kostat något. Politikerna är jätte glada åt det, men har inte haft råd att ge Gösta riket stekbord vilket är en fullkomlig nödvändighet i vilket restaurangkök, åtminstone lite större restaurangkök som helst. Där någonstans är vi. Gösta, vad är det som gör att du brinner så mycket för det här? Det är väl att man under de här två åren har liksom fått höra och man ser alla debatten på tv och hur industrin kommer in på skolorna och serverar sin mat och Och eh, mejl som man får och läser på Facebook och allting. Hur det ser ut va? Och då vill jag någonstans vara en motvikt i det här. Exempelvis vi eh, startade projektet Kungsträdgården. Är det de här jippot som är där mat Ja, grejer, som är på ja. Stockholm som ja. är varje år i Kungsträdgården. Mm, mm. Och det är första gången i år det var en skolmatsal med, skolmatsal med. Jaha, för att de, det måste vara en viss verkshöjd om man ska få vara med där på grejen ja. men där var det faktiskt redan från arrangörerna de tyckte idén var jättebra va? de ringde väl tillbaka till mig efter tio minuter och ville bestämma möte va? och tyckte mm. att det var en kanonidé mm. och det slutade med att tanken var att det var min skola med våra anställda som skulle köra det där men sen så insåg vi att det där är alldeles för mycket jobb helt enkelt. För att där är det jättemycket folk som vill ha käk. Ja, det hade ju inte vi klarat. Så att det slutade med att det var våran skola och kanske tio skolor från Haninge Jaha. som var med. Så det var ett jätteprojekt som jag och Katarina Heilborn och ja. drog igång där och hur, hur, Får jag fråga, hur många skolor i, i Storstockholm har den här sortens äh, äh, mat... Äh, vad ska vi kalla det? Alltså att de lagar egen mat... Jag vet faktiskt inte. Jag är jättedålig på att åka runt och titta. Och, mm. För man har så mycket sitt va? Men, man kommer på morgonen och sen Börjar man, man tjäna på. smör? Ja, man börjar känna Man måste bröden. mjölka kossan först. Ja, ja. ja, det gör ni inte Nej. va? Nej. Men det är ju det är fullt av oss Men man försöker få lite kontakter här nu på Facebook och höra lite hur det är. Jag vet ju att haningen ligger långt fram bland annat. Mm. De har jättebra organisation och det är värt att ta efter den. Men du, hur fan kommer det sig då? Ni har inte större budget än de som köper här färdig fabriksmat med tillsatser och skit och man knappt vet vad det är. Hur, hur, hur, hur funkar ekonomin? Du måste ha funderat på det. Hur kan ni göra bra mat mm. utan att det blir dyrare? Vi kanske har större hjärta med vad de har och större engagemang. Mm. För det, det kostar inte mer pengar. Man måste bolla lite med summorna där och göra en billigare mat ena dagen och någonting annat den andra dagen. Och sen, men framförallt, bra mat måste ju få kosta också. Mm. Men man måste se värdet i att det finns eldsjälar i köket som vill laga maten. Det är det som är nyckeln, menar du? Att, att det handlar om vilka som gör maten, vilken motivation de absolut. har, vilken kunskap de har. Absolut, Absolut, det spelar ingen roll hur mycket pengar du öser in i i skolmaten om man säger om du inte har någon i slutändan som vill laga det menar, du kan köpa och bygga världens snabbaste bil världens dyraste bil, har du ingen som kan köra den i slutändan, då är det ju inte världens snabbaste Nej. så det gäller ju att snegla lite på restaurangbranschen och göra det lite attraktivt och fånga upp lite eldsjälar och eh, folk som verkligen vill laga mat, för det är verkligen då man kan skapa förändring mm Du, det finns en samarbets, en branschorganisation för Sveriges kostchefer. Den heter Kost och näring, och det är, de, det är en branschorganisation för de som dagligen ansvarar för miljontals måltider i offentliga verksamheter runt om i landet från förskolor till äldreboenden. Nu här läser jag från deras hemsida. Okay. Men om man tittar då på det de kallar på samma hem, eh, hemsida, det de kallar branschsamarbeten. Så står följande här. Det här är de som de samarbetar med branschen alltså. Arla Food Service, DAFGård, Lantmännen Cerealia, Unilever Food Solutions, Danone och Proviva, Avico och Procordia. Det här är stora livsmedelsproducenter allihopa som gör fabriksmat. Och det är en branschorganisation som på något sätt samarbetar med eller sponsrar kost och näring. Som är en organisation för de som är kostchefer. Det här verkar inte som de skulle vara motiverade att satsa så som Tyresö kommun har gjort i din skola. Nej, vi har ju inte någon kostchef i Tyresö. Och jag hoppas väl att vi inte kommer få det heller. Jag tycker hellre att man ska snegla på något mer modernare tänk. Va? Jag är ju väldigt mycket emot det här. Som jag har hört att det finns ju kostchefer som sitter och skriver menyer för hela kommunen och lägger upp matsedlar. Va? Och det är ju svårt liksom för mig som eldsjäl och kock. Va? Jag får ju inte något samarbete med mina barn eller jag kan inte vara lyhörd emot barnen. Va? För att jag måste laga det, den menyn jag får. Och det spelar ingen roll hur mycket barnen önskar mat. För de kommer aldrig kunna få den maten för att jag är bunden till ja, då får du bara stå och släva ut det som kommer med lastbil till dig. Ja, eller, eller få ja. stå och göra det som är sagt. Men då är det centrala inköp. Ni köper all mat själva. Vi då. köper all mat. Eller med. råvarorna alltså själva. Ja, vi köper och vi gör egna menyer. Vi har ju tyrelse av något som heter kostsamordnare. Mm. Som är mer som ett stöd till oss i de frågorna. Men i övrigt så är det vi kökschefer som tar beslut. Vad vi ska laga, hur vi ska laga det. Och sen så luta oss emot Livsmedelsverkets rekommendationer. Då. Mm. Om jag får fundera, jag kanske springer i händelserna i förväg, men om jag får fundera lite grann så är det ju så att om det är de här storköksfabrikerna, de här stora aktörerna på livs, i livsmedelsbranschen som är inne och sponsrar eh, branschorganisationen kost och näring så skulle man väl skippa allt det skiten, sparka alla så kallade kostchefer och se till att använda de pengarna till att göra bättre skolmat med lokalt anställda kockar det finns för Jag gissar att det är många kockar som har varit i din situation, att jobba på krogen är rätt slitigt jobb, det är taskiga tider och så, som kanske mycket hellre skulle vilja jobb och jobba i en skola som du gör. Ja, det stämmer ju helt rätt, det är en jättetuff bransch om man vill komma någonstans på krogen, det är ju många sena timmar och hela den biten och det här, men att få göra det som jag gör, det är jättemånga av mina kompisar skulle vilja göra det va. Men, det är också, menar, kock är ju liksom, det är ett kreativt yrke. Mm. Och får man den kreativen dödad av, exempelvis som du nämner, kostchefer som eh, styr och ställer, om jag då får en meny slängd i på mig, jag menar, det dödar min kreativitet. Ja, det är klart. Då, hela min kunskap och hela min, det försvinner ju va? Jag mm. menar, när jag lagar min mat så sätter jag min signatur på maten Jag menar, kompisar som jag har jobbat med 10-20 år, de skulle kunna komma till min... Matsal och se direkt att ja, det är just det som har lagat maten. Mm. Och det är det. Om de verkligen vill få in folk utifrån engagerade kockar, då måste man våga släppa lite på tyglarna och få in lite nya idéer just från krogbranschen och de kockarna som kommer. Man får inte vara rädd för den förändringen. Men alltså, de valet de har, och det ser ut som att de skulle kunna göra det valet utan att det kostar mer pengar, eh. Är att kunna ta in yrkesskickliga kockar som styr och leder verksamheten. Eller fortsätta att gå med fabriksmat hela vägen. För då, då och ska sitta någon jävla och bestämma centralt vad som ska ätas i alla skolor och på äldreboenden och allt Det här skulle ju lika, det du gör, skulle ju lika nog kunna göras på äldreboenden också såklart. Vi ja. gick ju något tv-program här, vad hette det nu då? svt de hade in Manneström som lagade mat till... Sveriges bästa äldreboende. Och Sveriges bästa äldreboende, det, heter ja. det. det var något ställe var i Dalen, jag kommer inte ihåg. Mm. Han gick ju in och eh, trollade helt enkelt. Alltså det var inte trolleri, utan han eh, använde sin kunskap ja. och så fick lite stil på det. Och plötsligt ja. började de här gamlingarna som har svårt att få i sig den här skitmaten, började de äta och gilla måltiderna. Mm. Vi ska ta en eh, liten paus, ni ska få lyssna på nyheter. Eh, Sen ska jag prata vidare med Gösta Rik om skolmaten. Det är mannen som förändrade hela, hela köket för 400 skolungar på Fornordens skola i Tyresö. Det här är Aschberg. Vi är strax tillbaka. Det här är Arsberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Någon gång i historien så kom någon, eh, något eh, så kallat geni på att man skulle centralisera tillagningen av mat i skolor på äldreboen och så vidare det ledde till att skolbarnen fick en massa sån här jävla fabriksmat nu har trenden vänt lite grann. ett exempel på det är köksmästare Gösta Rik i Tyresö, Fornodden skola han sitter mitt emot med hur vi talar om skolmat Gösta och hans team de är fyra personer, knappt fyra tjänster. de lagar mat till 400 elever varje dag allt från att baka brödet tjärna, smör och så vidare och så vidare Och Under samtalets gång med Gösta här, Gösta och hans team de kostar alltså inte kommunen mer pengar. Eh, inte ett öre mer än det kostar att köpa storköksmat. Men ungarna gillar det. De får till och med komma in i köket och se hur maten lagas. All mat lagas precis från grunden dagligen. Under det här samtalet som jag haft med Gösta en stund så kommer det fram att det finns eh, en organisation som heter Kost och näring. Det är, det är en branschorganisation för de så kallade kostcheferna ute i kommunerna i Sverige. Och när vi tittar på deras hemsida så har vi kommit på här att de är sponsrade den här organisationen är sponsrad av Arla Foodservice DAFGård, Lantmännen Cerealia, Unilever Food Solutions Danone och Proviva Avic och Procordia, alla är sådana stora fabriksmatsproducenter. Va? Eh, eh, du kostar så inte mer Gösta, men vad händer tror du om man står i ett skolkök och har eh, har eh, vad heter det? order från en sån här kostchef då är det käk från de här man får eh Det är, jag skulle, det är väl inte så på alla skolor, Nej. absolut inte. Det finns ju säkert bra kostchefer där ute också. Va, som, mm. Eller det finns det som jobbar bra. Och eh, i slutändan ser ju vem det är som står i köket. Mm. Men så länge det inte finns modiga politiker som vågar ta beslutet att säga upp eh, mottagningsköken. Så kommer det aldrig bli någon förändring. Vi måste få bort mottagningsköken och bygga ut tillagningskök. Hitta engagerat folk som jobbar i skolan. Mottagningskök är de som bara slevar upp det som ja, kommer de i, i förpackningar. Ja, så att säga. Precis. Och, och, och vad kallar du det andra? Produktionskök. Ja, tillagning. Och där är ju liksom... Tyresö ligger ju i framkant tycker jag. De har ju tagit ett jättemodigt beslut, våra politiker... Eh, som idag har lett till att eh, de har byggt om alla kök helt enkelt, från mottagning till tillagning och sedan kommer vårt centralkök läggas ner nu i december Jaha. så man valde ju rätt kommun att bo mm. i Och jag är evigt tacksam där för att jag får... På SVT's hemsida så, så säger eh, kommunalrådet Ann-Kristin Svensson som är moderat, hon, hon säger följande när de har skrivit om din eller, verksamhet på SVT's hemsida. Tidigare var det mottagningskök och vi hade ett centralkök som levererade mat till alla skolor och en del förskolor. Vi räknade lite på det och insåg att det inte skulle bli dyrare att laga maten på plats mer än investeringskostnader för att göra om köket. Det är vi väldigt stolta över, säger de. Så att det här är poppis, va? Eh, jag, jag gissar att alla politiker i Tyresö gillar det här. Ja, jag har ju fått förmånen att prata mycket med Anke i samband med att vi gjorde projektet i och berätta min vision och vad jag tycker om skolmaten och jag har även fått chansen att prata med Socialdemokraternas ledare och mm. berättat vad jag tycker om skolmat och de är jättenöjda och tycker att man gör ett jättebra jobb så jag Det är en bra kommun helt enkelt där de lyssnar. Okej, okay. och nu vill du in och laga mat till riksdagen också. Är det för att, är det för att visa vilken bra skolmat man kan göra? Eller, ja, eller är... vill du ta över riksdagsrestaurangen? Eller vad är Nej, det är väl att visa för en gångs skull på ett bra exempel, men också för jag tror ju att om man någonstans vill nå en förändring så är det ju till politikerna man bör vända sig, för det är ju där de riktiga besluten eller det är ju de i som måste ta besluten. Mm. Och då har jag jobbat sen i somras med att Försöka få in oss under ändå att laga maten där. Mm. Så jag har en kontakt en riksdagsledamot där som hjälper mig och ska försöka jobba fram det. Ja, ja. Men Jag försöker alla möjliga vägar där. så. Mm. Nu, är det, nu är ju, Skolan är ju decentraliserad sen eh, när det nu var 90-talet någon gång. Det är ju kommunerna som har eh, ansvar för allting. Så att, Å andra sidan så har de ju kanske ett visst inflytande i, i den lagstiftande församlingen också. Men det är kommunerna som på... Är det inga andra kommuner som har blivit nyfikna på den här verksamheten? Ni har hållit på i två år. Få ta upp ögonen för att vi kommer att titta. Ja, jag vet inte. Jag har varit jävligt dålig på att... Eh... Var ute och berätta om det, så att säga. Ja, vi kommer få exempelvis Södertäljes kommun. Eller Södertälje kommer komma med sina kökschefer och mm. kostenheten nu i november och titta. Mm. Och sen så... Vi har ju samarbetat med Haning bland annat. Men de ligger ju väldigt långt för oss, skulle jag vilja säga, rent organisationsmässigt. Hur då? Har de lagat mat i sina skolor? De, de lagar mat och de har bra skolor som har vunnit priser och ja, de kul. har politiker som stöttar, de har rektorer som stöttar de har kostsamordnare som stöttar det känns bara som en helt mysig familj hela haningen där ja, ja, ja. så det är det jag någonstans vill försöka få till Tyresön, ja. att vi kan göra samma sak och enas om ett gemensamt mål att Lagar bra matskolorna. Jag måste säga att det luktar inget vidare. Alltså att de, den här branschorganisationen för de som är kostsamordnare i kommunen. Att de är sponsrade och har officiellt samarbete med alla de här fabriksmatsleverantörerna. Det, det luktar illa. Åtminstone preliminärt. Jag skulle vilja ha en förklaring till det där. Vi jagar nu. Så jag på försöka jaga. Ordföranden i kost och näring. Hon heter Marianne Backrud Hagberg och jobbar på landstinget i Sörmland men hon svarar inte i telefon just nu, vi har också sökt, vi har också sökt kost- och näringspresskontakt men det är ingen som svarar, det är klart klockan är snart halv fyra Man må, sådär. det är inte så lätt att få tag i tjänsteman den tiden på dygnet eh, ni som lyssnar, du som lyssnar får gärna börja ringa in och tala med Gösta Rik och tala om skolmat eh, och sån här mat till institutioner i allmänhet. Numret är 0200 11 12 13. Gösta, hur länge kommer du orka kämpa på med det här för att det, det, det tar ju en viss energi va? Ja, jag har ju sagt bland annat med stekbordet här att eh, jag vill ju ha ett innan året är slut. Mm. För jag har ju kämpat två år på en som för mig som kock är en enkel sak att ha en, en viktig sak i köket ja. och eh, vi får se vad som händer där mm. men eh, annars så kan jag kämpa väldigt långt för ja. att barnen ska få bra mat okay. vi, ska, eh, vi ska börja koppla in eh, samtal här vi tar in Jan, varsågod Jan ja, hejsan hejsan hej Tjena. kollega hej Gösta hejsan, hejsan. hej vi är kollegor du och jag Aha. fast nu mer är pensionär ja, okay. ja. kom igen Jon. ja, jo jag beundrar dig och din eh, idrotthet och det ena med det andra och jag fattar liksom inte att inte någon har kommit på det här tidigare det begriper jag inte och då har de alltid sagt nej ta in proffskocka det blir för dyrt nej det går inte det har man ju alltid fått höra men det har ju visat sig att det stämmer ju inte Och det skulle vara flera inom kommunen som skulle lära sig ett och annat utav det här. De har ju så fruktansvärt dålig upphandla och det här kan ju vara ett steg i rätt riktning. Så att jag beundrar dig och din flit. Jag önskar dig lycka till. Tack så mycket, tack så mycket. Okej, okay. tack Jan. Tack för samtalet. Hej då, hej, hej då. Då tar vi Magnus. Varsågod Magnus. Hej, Magnus här. Ja, kom igen. Som förälder till tre barn så blir jag så himla glad att höra det här. Att någon mm. vågar liksom stå upp och kämpa mot det här som levereras. Så ja. ja det är, det är det som var, var, vilken kommun har du, går dina ungar i plugget? De går i åstråkers kommun. Vad får de för check där då, vet du det? Jag har barn på flera olika skolor men en av skolorna så lagar de från grunden och en så får de leverera. Jaha. Är det skillnad då? Vad säger ungarna? Unga, de äter de, de former som förälder så blir man jätteglad när någon lagar matet från grunden. Och, mm. Ja, som är mer näringsrikt och så får barnen lära sig liksom, vad som innebär med mat. In ja. Okej. Okay. Mm. Så att, det är ja. fantastiskt. Kul att höra, tycker ja. jag. Ja. Ja. Bra, Magnus. Ja. Tack. Ha det bra. Hej. Hej. Jannik. Varsågod, Jannik. Ja hejsan. Det här är Jannik ringer från New York faktiskt. Jag tackar ja. Har långväga samtal. Det är så kallat riksamtal eller vad heter det vet. Ja. ja, det här blir internationellt samtal. Ja, okej. Okay. Vad har du på hjärtat Jannick? Jag jag jobbar inom behandlingshem och jag hörde här om det här med maten som är otroligt viktigt. När jag var i Sverige sista gången som var för några veckor sedan Så åkte jag runt lite på behandlingshem. Och det var precis samma sak som ni har i skolorna. Det är i stort sett skitmat. Och just det här med att maten även i skolan och i behandlingshem och äh, vården för äldre och sådär. Att just det här, att hur, då maten är tillförd i energi. Mm. Det, här, det är alltså fantastiskt det ni pratar om. Men just det här att lägga om maten. För att när man äter skitmat Det är ju verkligen, då man blir, hela kroppen blir ju gift alltså. Så det här vad ni gör nu i Sverige är fantastiskt det här med skolorna Och att det borde gå ut även i behandlingshemmet. Mm. Vad, vad, vad jobbar du med för något? Du, du sa att du jobbar med något, vad, var det behandlingshem eller? Ja precis, alltså jag jobbar som recovery coach heter det. Det har inte kommit till Sverige ännu. Men det hur ordnar de med käket där då? Ja det, det är ju som man pratar om här alltså att man lagar det själv man får mm. komma in i köket och laga det själv och man får lära sig hur man köper mat mm. alltså även gå ut i, i mataffären och lära sig hur, hur köper man mat vad är det som är bra och inte bra ja, ja men ni, ska, ni lär de som är på hemmet där hur de ska kunna, ska ut på egna ben sen så att säga mm. Ja precis Jannik jag måste bara sticka in en fråga hur lyssnar du, på, lyssnar du med appen eller? Ja, det gör jag. Jag, jag lyssnar på på min eh, iPhone. ja, ja det ser man. Roligt. Det har ringt folk från Japan, det har ringt folk från Afrika, <laughs> det har ringt folk från New York. Ja, vi når kanske lite längre än vi tror ibland. Tack så bra för samtalet. Ja, det är ja, ett, det är ett viktigt du ämne som, går, som når Tack ut. så mycket för på ja. program. Tack, tack, ja. tack. Hej. Hej. Då tar vi Linda. Varsågod Linda. Hej. Hej. Hej, väntar jag var så fint, tack nu. Mm. Jag tänkte bara ge all kredit till Gösta faktiskt. Jag tycker det här är otroligt himla bra. Tack så mycket. Gick luften nu dig nu, eller? <laughs> det lät så. <laughs> Nej, det gjorde det inte. Mm. Nej, jag har en dotter som går i Eriksdalsskolan och hon gnäller alltid. Hon äter nästan aldrig mat eftersom att den är så fruktansvärt hemskt. Men sen har jag en dotter som går i Hägerstedsskolan också och... Um, Hon är väl nöjd med maten, men jag tycker, jag tycker verkligen det här är någonting som är bra som folk borde ta efter, helt enkelt. Mm. Så det var det jag ville säga. Okej, okay. tack. tack Linda! Tack. Tack. tack! Vi tar en kort paus. Vi talar med Gösta Rik, som är köksmästare på Fornöden skola i Tyresö, där all mat, till och med smöret, kärnas, All mat lagas från grunden, inklusive brödrubbet. Varje dag, från scratch. Detta kostar alltså inte skattebetalarna någonting mer alls än om du skulle köpa sådana här färdigsketen eh, fabriksmat. Eh, vi tar en kort paus fortsätter ringa på 0211 12 13 Det är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vi talar om skolmat idag? Det behöver inte vara äckligt. Det behöver inte kosta någonting mer att göra allting ordentligt från grunden. Med ekologiska råvaror och med schysst till ungarna. Sån mat som ungarna gillar. Och det finns också en pedagogisk poäng med det. Där Gösta Rik, som är dagens gäst i studion, när du lagar fisk till exempel. Eller blodpudding eller sånt. Då får ungarna vara med de som vill och titta på detta va? Ja, vi brukar exempelvis, om vi ska göra blodpudding så tar vi lite blod på en tallrik och uh, går ut lite i matsalen och vi plastar in tallriken klart. Mm. Men så att uh, de får känna och det är ju så att barnen vet ju inte att det är blod, det är blodpudding. De fattar inte att det är fisk de i fiskbinnen. Nej, eller. precis. Och jag menar alla säger vi kommer inte äta blodpudding, vi vill inte ha det vi kommer aldrig smaka det där. Mm. Men sen när vi liksom har bakat av den och den ser ju inte ut precis som den fabriksgjorda utan den ser ju hemlagad ut. Ja. Då känner de ju igen den och då älskar de ju den va ja, ja. eller med fisken att man går ut med en hel lax med huvud och allting och det mm. bästa de vet är att pilla på tänderna och pilla mm. på ögat där och... ja. en del av de här ungarna kanske aldrig har sett en fisk ja, inte med huvud i alla fall som det ser ut. Nej, nej. Jag ut med... Birgitta är med på telefon varsågod Bigitta. ja god, dag, god dag. ja jo jag jobbar ju som sagt var i skolans värld, och det må jag ju säga att pratat om de här förskräckliga chicken och fiskpinnarna det är ju Det är ju någon äcklig gigamoja i mitten och sen är det fem kilo med sockerkaka på. Mm. Det är ju väldigt gott. Uff. Och jag menar, att det är som jag säger, jag fattar inte varför inte skolan får möjlighet att utrösta sina kök som de ska. För att jag menar, det här är ju också en hälsofråga. Varför är det så mycket feta barn idag för? Ja. Det kan man ju undra. Jo, för de äter massa med dålig mat. Och jag menar, det är... Allergier och det är övervikt. Och det blir då i förlängningen problem med skelettet. För ja, det vet man ju att fettsällena de gillar ju att vara fetceller, så de är ju väldigt svåra att få bort. Mm. När de blir större och vuxna. Mm. ja då går vi med massor av människor med, som drar på en massa övervikt. Och jag menar, det gäller ju samma sak för på sjukhus. Jag menar, den måten är ju lika äcklig som skolmatsen. Och jag menar då är det sjuka människor som förhoppningsvis ska bli bra. Mm hur ska de kunna äta denna äckliga mat? Jag ska säga faktiskt, Södersjukhuset som ligger alldeles, jag ser genom studiefönstret där, där har de tänkt om. De bygger nu ett restaurangkök, de, de fick kontakt med han, den här stjärnkocken Au Marcus Aujalej, ja. och, och frågade om han kunde tänka sig att laga check till patienterna där. Och han sa ja, men då får ni bygga ett riktigt restaurangkök först. Och det är de tydligen i med att göra. Och så om något år eller något så är han ansvarig. Jag vet inte om han kommer stå vid stekbordet där, men han kommer i alla fall vara var det för hela det köket? Ja, men Det är ju alldeles fantastiskt. Ja, ja. Så att jag menar, urs och fri... Det, det här blir ju ackumulerade kostnader- för samhället. Ja, det är klart det blir. Ja, Så det är ju inte klokt alls. Att, att och dessutom så handlar det också om matkultur. Mm. Jag menar, vilken matkultur lär de sig? Äckliga fiskfinnar och äckliga äter som de hittar någonstans neråt- som inte ser ut som äter ens en gång- det är väl säkerligen förgiftat det var väl också ja det är väl nu jag tror inte det är det inte någon som är medvetet har förgiftad jo, Billigast vinner ju och det är ju det som är sämst ja ja men även gift kostar ja men man <laughs> tänker till länge för då får de ut betalarna ja, ja. ja du menar så ja ja okej okay. mm. ja, ja ja ja så klart, då man ju det där, man sprutar på ja ja. Birgitta, tack ja tack så ja tack hej då ska vi ta in nu ska vi se vi har skåne fredrik med Varsågod fredrik Tack, hej Robin och hej Justa. Först är jag, eh, vill jag tackar dig för att jag är vikuell skäl och gör det här med för barnen och så. Och det, jag tycker att det, alltså jag är så mycket brinn mycket för att få bra mat i skolan. Så Jag vet ju själv, min erfarenhet, alltså, är, maten är var väldigt dörd. i Skolan gick och betalade ju 1000 kron per min. Vänta, mycket... vänta, vänta. vänta. Så är det inte i vanliga kommunala skolor här. Man pröjsar inte något för maten. Ja, men så var det mitt fall. Ah, ja, okej. Okay. Mitt fall är ju inom Helsingborgs stad då. Jaha, uh -huh. okej. Okay. I alla fall så fick vi mycket av de här... Eftersom damen ringde in de här färdigfabrikerade fisspinnarna på är De var inte alls gott. Och alltså är ja, mycket alltså väldigt svårt fabrikater så vi hade inget kök alltså på gymnasiet där jag gick liksom... det var så kallat mottagningskök då det så det hette var Gösta? Ja, det är mottagningsköket. Ja, ja och mottagningskök, ja. mm. ja, rullade in liksom på såna skyddsvagnar i plåt liksom så fick det mm. liksom om upp en bit kött och så jag och, och till man knäckebröd för det var sån alltså sent det var någon sån inköp och mm. liksom jag det var vad styrdans gäng de, de de gräddar till och med knäckebröd ja, ja, vi, nej, vi det, försöker det, oss det. på det och göra lite knäckebröd. Mm. Ja, och sen är det på jättebra att få barn från mig och att lära hur en fisk tillagas. Det fick ju mm. vi aldrig lär alla år. Jag gick i skolan. Mm. så då gick vi in, liksom inlallade i skolsalen, marsalen där och fick sätta oss. Och där och... Mm. Man, man, man måste ta chansen också till, till det pedagogiska ansvaret som vi har när vi lagar maten. För vi har ju världens möjlighet från barnen när de är sex år upp till, vad är de, tolv Och lära dem om mat, smaker, hur det ser ut, var det kommer ifrån. Och på så sätt så kan man ju liksom, jag menar barnen får en, en lärdom i mat så att säga. Mm. Ja och liksom vi måste börja liksom få lite, alltså riktigt sallad liksom. Det var så alltså, kan vara på den här skolan att man inte får riktigt bra sallad utan uh, det är väl viktigt med det gröna också. Liksom, ja, ja risken. visst. Till exempel att man får, vad kostar så det är tröttare, det var det vi gjorde... Jag berättar innan jag på att eh, ofta var det så att maten gjorde ju blev så trött eller så maten var så dåligt så gick ju till kiosken och köpte alltså, choklad. Lätt ja, ja, det är väl Ja, visst. Fredrik, du stämmer in i kören hör jag här. Därför det är ingen ja. jävel som har ringt och försvarat den här skitmaten än så länge nej, i alla fall. Nej, Tack så idag. Tack själv. Hej, hej. Då har vi en annan stammis med. Det är Jari. Varsågod, Jari. Ja, hej. Kockarna. Du har gått kockskola va? Ja, du frågar Jajamän, inte mig, du frågar Gösta. Ja. Precis. Du är med. Jag är med alltså. Jag gick kockskola, det hållde jag i två timmar. Mm. Sen ringde Mosa och sa att jag kom in på Sjömarkskolan. Mm. Och då var, hållde vi på med gröt, va? så jag saltade lite extra, sen drog ja. Men det var en annan historia. Ja, det, har det något att komma med som ja, kommer nu? Jag där, där äh, träffade jag på då, maten. Det var i Åbo 1976 på finska Svarn, den båten. Ja, Soomen Joutsen. Soomen jo, ja. äh, Du Och där så hade vi varje tostra som var lite ärkt soppa och pannkaker. Mm. Äh, och äh, väldigt ofta hittade man äh, svintänder i, i Denna soppan va. Jag hittade två stycken och polaren hittade på sex torsdagen en hel sån här halsband av svintänder. Ja, nu kunde du ha ett halsband mer och imponera på de andra sjömännen sen så småningom. ja det har du något riktigt att komma med Nej, nu? Nej, men jag undrar just det. Använder man mycket eh, den typen av mat, liksom svina, huvud och sånt? Nej, äh, man hittar... försöker undvika det tror jag, men... Eh... Det var nämligen äh, jättetrevligt att hitta sådana tänder i, i maten. Mm. Kommer, jag, ska, glöm, jag ska ta det rådet med mig och se vad jag kan göra. Glöm, glöm inte, inte att svin, Svinhuvud var en president i Finland en gång i tiden. Det är kanske därför. Men ja. det brukar sluta med att vi käkar mycket såna därna biskopsmunkar och sånt som ja. vi fick från... Jari, äh, nu stort. räcker det för idag. Tack så bra. Hej då. Uh, vi ska se. Josef har en fråga till Gösta. Varsågod Josef. Varsågod, Josef? Josef. Vakna, du är i radio. Ja, radio. Nej, han sover sött. Uh, nu ska vi se. Nu uh, tar vi in Nathalie. Varsågod Nathalie. Ja, hej. hej. Jag hade bara en liten historia om vad det faktiskt innehåller i de här nuggetsarna, för det fick vi se när vi gick i högstadiet och satt och åt åkte här. Ja. Och då fick min kompis av Frida en, en hel fot bland sina det här. Vad då för fot? En hönsfot ja eller kycklingfot eller någon. Ja, kyckling, ja. Jaha. Med två klor på. Det tror jag i för sig är ovanligt. Och vet du vad? Det tror jag inte man behöver vara så jävla rädd för. Det är nog... Man ska, jag ska vara mer rädd för den andra skiten de stoppar i som inte syns. Ja, det är möjligt, absolut. Men mm. det var ändå inte så mysigt att se det där på tallrycken, liksom. Ja, Nej. Gösta, vi har frågat... Vi har just om sån här kyckling... Vad det nu kallas. Nuggets, vad det mm. nu betyder. Gösta vet inte exakt vad de innehåller. Han vill inte veta heller. Nej. Nej. Man, det... Nej, jag har jag inte inte vet. Man har sett på internet hur de har gjort och så här. Det är det. Det är inte så mat ska vara. Nej. Det är helt otroligt. Nej. Nathalie, tack för denna skräckhistoria. Ja. Hej så länge. Där är Aspberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aspberg. Ja, tillbaka i pausen så svarade ordföranden för den här branschorganisationen kost och näring, Marianne Backrud Hagberg på landstinget i Sörmland. Det är de som har samarbetspartners bland de här stora fabriksproducenterna av mat. Hon ville inte vara med i direktsändning, hon ville förbereda sig lite för det i så fall, sa hon. När jag frågade vad det betyder att de har branschsamarbete så är det, säger hon att det är för att de vill kunna påverka, om det är tillsatser och sånt där, de här i maten va. Den stora frågan egentligen som jag hade velat tala med Marianne Backrud Hagberg om är ju varför de inleder samarbete med de här stora och varför de egentligen inte en branschorganisation som kost och näring, varför de inte ser till att verka för att man har lokalt producerad mat i skolorna. Dagens gäst heter Gösta Rik, han är köksmästare på Fornöders skola i Tyrese och där lagas allting från grunden varje dag. Rubbet de till och med tjänar sitt eget smör i skolan och det kostar icke skattebetalarna mera pengar än det gör att köpa sån här färdig skitmat. Vi talar nu, Gösta och jag, fast det är mest jag som babblar med detektiven Allmänheten och nu kopplar vi in Simon. Varsågod Simon. Ja, oh, god dag Jag har en liten historia. Min tjej jobbar på en förskola och där käkar personalen egna matlådor som de tar med sig. Även för att det ingår i lönen, alltså att de får käka maten som körs ut till skolan. Det, det, är det låter inte bra. Som vill göra det, Så alla har med sig egna matlådor för att ja, maten smakar skit tycker de. Var ligger förskolan? Den ligger i Bromma. Bromma. Så att person, personal, fast de får maten gratis, så tar de ändå med sig egna matlådor. För att det, ja, de tycker inte att det är något att stoppa. Och in. Och käka det andra då? Ungarna får maten i alla fall. Men De har det inga egna matlådor. Nej, precis. Det, det är ju tyvärr så att äh, barnen har ju inte den lyxen som vi vuxna har. De kan ju inte välja. Vi vuxna kan ju välja att ta med oss matlåda eller gå till en annan restaurang och så vidare. Och därför är det ju så viktigt att våra barn får bra mat. Ja, det kommer man ihåg själv när man gick i plugget. De dagarna när det var riktigt dåligt käk, då, då orkade man ingenting ingenting. Då käkade man mackor och sen, sen för slutet av skoldagen, liksom, då var det blodsockret längst ner och man orkade inte göra någonting i princip. Det är skitviktigt att få vettig mat i skolan. Ja. Och på förskolan såklart. Ja. Den är ja. så pass rutten, alltså att personalen fast de, de har det som eh, förmån då när de jobbar så äter de ja. inte det. På det var det din tjejs eller flickväns ja, arbetsplats ja. Okej, okay, tack ska du ha. Ännu ett bevis ja. på att den här fabriksmaten är sketen alltså. Eh, det finns säkert utmärkt sån också så jag ska inte dra allt över en kam. Men generellt vet man när man lägger på sjukhus vet man hur kul är det är att käka. Nej, det är inte kul va. Det är inte ett duggkul kul för det, köttet är grått så Åsen smakar ingenting. Eh, Potatisen är... Ja, ni vet hur det är. I alla fall, om ni inte eh, har legat på sjukhus förr så ska jag säga att det är en den mat man får i en klen tröst i de plågor man eventuellt genomlider medan man ligger där. Nu ska vi ta in fler ringare och turen har kommit till Lasse. Varsågod Lasse. Lasse, han gav upp i farten. Då tar vi Lauri. Varsågod Lauri. Ja är tjena, Robben. Alltså på den tiden när du gick i skolan, alltså tog du med dig alltså, mat hemifrån och du vet, mackar eller någonting som de mjölkflaska eller Nej det gjorde eller, jag inte, jag checkade det som fanns i skolan. Jag tyckte det var äckligt så gav jag fan Okej, att okay. Men alltså Okej, okay, då har de varit li lite mer i framfarten eftersom jag är ju vuxen i Finland. Mm. Och när, på 60-talet när jag gick i skolan så, så vi, vi, vi tog ju med mackar och du vet, och bla bla bla. Och så. Fick ni ingen skolmat? Jo, det, men alltså, alltså utöver det, alltså vi, vi hade ju mat i skolan, det hade vi, ja. Men sen det här med mackor och mjölk, och det där var vi, alltså det fick vi ta med eh, hemifrån. Mm. Men om vi lämnar minnena allé nu, vad tycker du om dagens eh, situation? Ja men alltså jag är för alltså jag fyller snart 70. Ja. Så jag, jag, jag har ingen Du lever i dina minnen från skolan i Finland, menar du? Eller vad <laughs> Nej, men alltså, jag, jag menar, jag har ingen an, anknytning till det dagens Men Nej. jag tänkte en grej. Ja. jag Jag ringde idag. Ja. Han är, han är en, en, en skönjävel, eller hur? <laughs> du... du jag, jag, ja. jag, jag tänkte... Jo, jo men han är, han är faktiskt lite annorlunda. Du vet, jag tänkte så här. Alltså, alla de här spannisterna som ni har. Ingrid, Lennart och som Lennart kan inte låta bli att ringa varje jävla fucking dag, alltså du vet och till alla. Ja, Lauri, vad är grejen med dem då? Jo, så då ska ni plocka ihop alltså en sån här skön liten, du vet, och in i studion. Ja, ja. jag är rädd att magin skulle då förblekna. Men eh, jag tackar för tipset ska fundera på det. Tack så du ha, Lauri. Ja, men vet du, jag vet inte om du skulle palla det eller hur. Nej, jag kanske inte <laughs> vågar. Lauri, tack för idag. Eh, nu tar vi Somaja. Varsågod Somaja. Jo, hej, hallå. Hej. Hej. Um, ja, alltså, jag tycker det är ändå jättesåligt liksom att eh, skolmaten ser alltså, ut som den gör. Jag jobbar själv på en förskola också och eh, förut så fick vi mat eh, från en jättekänd förskola och kocken han är jättekänd det fick jättemånga priser till och med mm. men den maten var oaktbar faktiskt och eh, på gränsen till äcklig och det var så fin det... mat gjord av en fin kock jo alltså verkligen alltså, mat lagat från bunden säger de ja. sen eh, får man sallad varje dag till det och gissa vad det är morotssallad och pizzasallad Varje dag. Du säger morotsallad och vitkål då? Jo, alltså tänk. Ja. Det är så vidrigt så är det inte... Nej, nej, nej, nej, men vänta, vänta. Du kan ju inte säga att rivna morötter bara är vidrigt. Det, får du, det får du tycka, men... De, de, de börjar verkligen vattna lite också till. Så att det är ju inte så himla roligt när maten är åtbar och så får man in i en heller. Så att, det är ju lite... De, de, de flesta idag de får ju faktiskt, det är morötter och vitkål som är... De två toppsalladarna för barnen men Man tycker att det, det är bra liksom också hur maten ser ut. Absolut. När man lägger upp maten att det ska vara... Att det ska se gott ut. Att det ska vara också en, lite variation. det, jo, det är jätteviktigt. Varje, alltså, det är jätt... somat, vänta, vänta, vänta. Somajas, släpp in Gösta. Ja. Hur gör ni sallad då på, i, på i Fornundens skolan? Vi använder ju morötter och... Eh... I säsong så att säga. Och det ju, finns ju gula morötter... Det finns vita morötter... Det finns lila morötter och röda och så vidare. Och det försöker vi också visa till barnen då... Att det finns olika färger. Så de för övrigt tror att våra lila morötter... Är brända morötter. Men det är alltså lila morötter. Men mm. eh, de tror det. Men sen så har vi också... Vi kokar egna bönor... Och såna saker. Men det är ju liksom... Barnen är inte vana med de grejerna riktigt. Så man får ju verkligen försöka sälja in det på ett bra sätt. Lägga upp det fint... Eh, och den biten. Och sen så är det här klassiska som barnen alltid, de vill inte blanda sallader. De vill kunna ta var för sig liksom allting och sådär. Så ibland får man blanda vissa, ibland får man eh, inte blanda mm. så att säga. Men just eh, utseendet är ju viktigt och sen så kör vi mycket frukt också. Mm. Så Maja, det var en tråkig ja. erfarenhet du hade, även solen och fläckor. Ja, men man fläckar. en positiv sak. Vi ja. har ju bytt för skola och där har vi en tjej som lagar mat från grunden. Ja. Och det kan jag säga att barnen är lyckligt lottade För det är gott, det är så mycket variation, olika smaker. Och eh, alltså, för man vet ju hur viktigt det är att barnen får i sig liksom bra mat och tillräckligt så att de verkligen orkar. Det finns barn som har ju jättelånga dagar ja. också. Och, men alltså jag har ju Holborn som går i skolan också och de klagar på maten. Typ jag säger Man smakar lite som man ska råga också men man ska tänka lite och satsa lite på de här små faktiskt. Ja, ja, att som du sa, de, de kanske tar med sig ja, ja. egen mat eller något. Mm. Och återigen så visar det vikten av att ha rätt person i köket. Jo, det är jätteviktigt faktiskt. Mm. Alltså, men sen när man har ju vad den där matleverantören först, den där skolan som fick massa priser och så, det är bara Vad var det för skola? Mat från, det är ju Annerstas skolan i Huddinge. Mm. Och han kocken, han har fått massa priser, men sen så får man mat som man verkligen är väldigt så här, äcklad för att okay, tycker liksom det är lite. Och det ska vara lagat från grunden också. Så att man känner sig lite lurad där också, att man mm. verkligen inte får det man har förväntat sig. Okej nej. Ja, vi... okay, så Maya. Mm -hmm. Tack så bra. Hej, då tar vi in Ann-Marie. Varsågod, Ann-Marie. Hallå Robin, hej Jösta. Hej Jösta, jag, skulle... jag skulle bara tala om att här nere i Kalskrona mm. i södra Sverige där har vi en förskola som heter Annebo och eh, där har jag en kock, en kompis och han har lagat ekologisk mat till barnen där i nästan tre år. Så han har fått pris för vardagshjälte och han till och med har bytt ut alla, han tar inte innan kryddblandningar. För han säger att grillkrydda, det innehåller 65% salt till exempel. Mm. Och han gör allting själv. Underbart att vara. Ja, det tycker jag är fantastiskt. Ja. Och sen undrar jag en sak, det var kanske inte bättre förr. För att när jag bodde i England i London så jobbade jag på Svenska skolan i London. På 70-talet, slutet på 70-talet. Och där åt jag bland barnen ibland. Och jag säger det, vet ni, att under de två åren jag borde där så gick jag ner alltså 14 kilo. Eh, jag gick inte upp. Men där fick barnen en påse chips- en liten sån här minipåse chips. Mm. Eller en slice, sån här pizza slice. Eh, och eh, några äckliga korvar. Och eh, chokladdryck. Det var vad de fick på svenska skolan. Jag har aldrig varit med om något. Alltså det var fruktansvärt. Vi hade ju för några år sedan var ju Jamie Oliver som skulle ändra skolmaten där i England. Och, och den serien är... Ja, den Absolut. Titta, Ja, titta på den serien. Det är, det är så skrämmande. Ja, den har jag följt. Alltså den var främmande. Och jag förstår inte varför, alltså alla kommuner i Sverige eh. Varför de inte gör om? Alltså att de inte ser till att och få personal som jobbar som du, Gösta, mm. och som är så duktiga. Men jag menar all skolkökspersonal i alla skolor i Sverige, det är som du säger, man måste ju ha rätt platt, alltså rätt människa. Ja. För det är inte alla som kan baka på detta viset och hålla på och kravmärkt och som inte har kunskapen helt enkelt. Men det, det är svårt att hitta dem, vet För det måste ja. vara någonting som lockar också, va? Ja, med skolan. Man måste ändra liksom, lite man. synsätt på allting. Ja. ja, så att ja, ja, man bara kan hoppas alltså, och be att, att, att det blir en ändring. Men ja, all kredits, och jag skulle bara berätta det om lilla mm. södra Sverige. Okej, okay. bra. Okay. Tack så bra. Tack, hej. Hej. hej. Gösta sitter en knapp kvart till. Det går bra att ringa på 0211 11 12 13. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 radio 1 jag Vi har en liten stund kvar med Gösta Rik som är köksmästare på Fornödens skola i Tyresö där all mat lagas från grunden dagligen med ekologiska råvaror. De tjänar till och med sitt eget smör, baka eget bröd. De gör allting där. Fyra, ja, tre och en halv tjänst någonting är det som serverar 400 unga med det, det blir icke dyrare för skattebetalarna. Vi har följt på alla linjer, nu tar jag in Janne. Varsågod Janne. Ja, tjena Janne, lite din här. Ja. Jag tänkte höra med det här, jag tänkte bara framföra en åsikt att jag tycker att det vore förbjudet att betriva skolverksamhet årskurs 1 till nio utan att skolan har ett eget kök med egna typ som när jag växte upp. Matroner så stod och rörde stora rossliga gryter bakom. Man såg till och med i köket. Och på eftermiddagen så förberedde de nästa dags mat också. Vad fantastiskt mat. Ungarna gillade till, även jag, gillade det till en med i skolan och ingen slängde skiten. Det var mm. grymt och Så borde du faktiskt vara i alla skolor nu för tiden. som man slipper alla kassa, friskolor och gör allt de kan för att tjäna pengar på just sånt. Det, det kan jag ställa mig bakom. Utom en grej va. Gösta, du förbereder inte ens nästa dagsmål. Ni gör allting samma dag. Ja, vi gör allting samma dag gör vi. Än så länge ja, hanterbart med 400 där. Och det... mm. Jag tror att vi gick uppåt 900 i den skolan jag gick i. Mm. I Stockholm mm. södra förort. om en skola på 70-talet. Det var grymt. Mm. Ja, det där bra, ser man men... att det kan funka på fler ställen, och att det har funkat också, för du är ju du är inte någon ungdom längre va, nu. Nej, nej, för jag är 60-bar. Ja, ja, det ser man. Ja. Okej, tack så idag. Hej. Då har vi Abdel Abdelmezia. Varsågod. Ja, hej, just det jag tänkte fråga dig: Har du varit i kontakt med några från Lärarhögskolan inom pedagogik och didaktik att analysera ditt system och sätta det i system för flera andra skolor? Uh, nej, det har ju inte varit faktiskt. Jag tycker det för uh, jag ska gå med denna den här kör av hyllan där självklart jag tycker det här är briljant. Men det som jag tycker är roligt är att du har nästan lyckats skapa ett litet, roligt mini lab i köket. <laughs> och det vet ja. inte alla som orkar med det utan system. Men jag försäkrar dig, det finns flera som är intresserade inom didaktik och kognition. Denna så kallad gränssnitt mellan det eleverna gör mig glädje hos dig mm. och det de lär sig sen. Mm. Så jag hoppas att du tänker på det. Jag hoppas att det här inte, det här inte låter för predikande. Nej, uh, vi, vi tror ju på den här nära kontakten med barnen för det är, det är en sån otroligt viktig roll va? att de vet vilka vi är och vi vet vilka de är. Kanon, och sen om, vet... ni, om ni systematiserar det så kan ni sprida det så att flera andra än bara där på, på Tyrsö som har nytta av det. Uh -huh. Vi försöker, men det är... jag är ganska ny i den här världen. Jag har bara jobbat två år, så jag har inte ett här gigantiskt kontakt med jag hit och dit. Utan jag har Det är väldigt bra idé. Jag önskar dig all lycka i världen. Tack okay. så mycket. Tack, Tack. Tack. Tack. Då tar vi in Joke. Varsågod, Joke. Ja, Joke. Vill Det blir inte så svårt att kunna fixa de sponsorer till det här men du, hallå. Gösta jobbar i en kommun. Hur ja, tror du, du man köper och fixar grejer? Du, du kan väl lätta på det här och slänga upp en 50 000? Nej, nej, nej. nej, nej. Jag det, betalar är inte inte det är inte så lättare. Det är inte så lätt. Fan, du, du, du har väl en däckligare äh, för 3 miljoner eller någonting? Ja, det har nog hänt. Ja, du måste ha 50 000 och slänga upp. Ja det har jag, men det tänker jag inte göra för det tycker jag att Tyresö kommun ska göra. De är, jag måste ju säga det faktiskt att eh, politikerna i Tyresö är väldigt stöttande i mina idéer som jag har. Va? Jag har ju hela den delen bakom mig och det är som Robban sa att det är ju faktiskt i en kommun och det är inte så enkelt som att bara I Imorgon Nej, men, står ett stekbord där. Men, utan det är inte det är ju... så mycket pengar för, för exempel en privatperson som tjänar mycket pengar att slänga upp det. För det, är ja, men det, är, det är inte pengarna de, som, menar, de 50 000. Det är inte det som är problemet. De pengarna ja, det, finns men... ju. Det är så mycket annat. Ja men Det var ju ditt stekbord som du pratade om. Ja, ja, men det är inte ja, så fem... enkelt som att bara köpa ett stekbord för 50 000 och ställa in ja, det. Är bra. det utan... Men det ska ju det ska installeras ventilation det är en massa ja, är så annat. Hur jävla mycket kan det, inte det kosta? Nej nej men fråga dem som planerar byggnaderna i kommunen får du se. Jag det mycket... aj, aj, aj, jag tack för det ditt stöd om Nej nej nej nej Jocke gör inte mig till någon jävla syndabock här för att jag pekar på ett problem. Nej vi har, vi har. bra jobbat. Hej. Bra. Okej, hej. Då tar vi en annan Jocke. Varsågod Jocke. Ja, tjena. Jag blev lite knastig. Jag trodde det var mer du var med den menade först. Nej, ja, det var det inte. Men nu menar jag dig. Ja, ja vad trevligt. Jo, jag tänkte ställa en fråga till Gösta där. Gör det. Ja. Eh, hur ställer ni er till gris i eh, skolmaten? Hur menar du? Ja, använder ni griskött i skolan? Ja, det gör vi. Vi använder inte så mycket faktiskt. Vi hade en period vi körde mycket fläskkaré. Men okay. eh, nu har det faktiskt inte blivit det så mycket. Vi har ju... Nej, vi kör inte det så mycket. Ja, ah, jag bara undrar det. Jag vet, i, i Huddinge så har de förbjudit i, i några soler. Eller? Det kan ju vara av... Eh, ja, religion så att säga. Men vi har ju inte... Ja, möjligen. Ja, religion. det är klart. Eller, eller så var det det här med Danmark. Då, att vara dansk vi köpt kanske. Aha, men när ni, köpte, mm. när ni köpte gris då Gösta. Hur, hur köpte ni det? Köpte ni liksom vi det billiga? Köpte svenskt. Svenskt, ja. ja ekologiskt, ja, ja, eller? Nej, tyvärr inte ekologiskt. Ah, nej, okej. Okay. Okay. Ja, det finns, ja. Ju, det finns ju de som inte vill käka fläskkött av religiösa skäl men det finns ju också de som inte vill göra det för att de tycker att de här jävla fabriksgrisarna har det för jävla taskigt, va? Ja, så kan det ju vara. Va, ja. fast Hur är det med de vegetarianer? Just Om förbjuder hur förbjuder i skolan på grund av religiösa skäl, det verkar vi lite taskigt mot de som vill äta gris. Ja, det nej, det. Men, ja. men då man har Man inte riktigt så då. Nej, men då har de alternativ. Men Precis. hur gör ni med vegetarianer ja. till exempel? Gör ni vegetariska grejer? Ja, det gör vi ja. det, det måste vi ju likväl ja. som vi har någon religiös som inte äter gris. Det är klart ja, ja. att vi inte serverar gris till den personen. Nej, nej, nej. Utan vi, vi har ju nej, nej. glutenallergiker, vi har ja, mjölk, ja. protein och så vidare. Ja. De, de måste ju också få mat. Så. Ja, ja. Men vi försöker... Eller vi lagar mat till alla dem- så det är mm. inget ja. problem för oss. Okej, Jocke. Du Förlåt, får nöja dig där. För för, för jag är ett föredöme för skolöresökan. Det är tack bara att gratulera. Mycket. Tack. tack. tack. Ja, hej. Tack. Då har vi Diana. Diana, varsågod. Hej, Robert och Gösta. Jag tycker det är fantastiskt det här- med, med maten och sånt. Man blir så upppigad. Jag, jag undrar, är det så möjligen- att det blir mat över? Kommer det bli så mycket mat över- att det kunde gå till ett äldreboende för en lusten kostnad eller så. Ja. <laughs> oh. <laughs> Nej, jag, ty jag tycker hellre att man ska sätta en kock på det äldre boendet och göra samma sak istället. Det vore väl en bättre? Ja, ja jag förstår. Jag bara tänkte om det blev så att... De slänger ju så lite som möjligt. Ja. När de har litet kök så har de, kan de planera bättre, ta vara på grejerna. Mm. Har du fått i färdigt kök, så är det uppvärmt och tillagat redan en, kanske flera gånger. Det vet man inte. Och då är det svårt att göra något av det i en andra vända, va? Ja, jag förstår. Det var bara en tanke som jag fick. Ja, men du Aha, fick jag... ett svar på frågan. Ja, lycka till. Tack så du ha. Vi tar ett sista samtal från David. Varsågod David, kort fråga. Hallå? Ja. Tjena, Jösta. Tjena tjena. tjena, tjena. Fan, jag tänkte vara på en grej där. Ja, det var så länge sedan jag gick i skolan. Det var fyra år sedan. Och jag älskade från skolmaten. Alltså, det var så jäkla bra. Så man gick i skolan bara för att käka nästan. Aha. Det är mesta gångerna. Men. <laughs> Och eh, jag hade absolut inga problem med deras mat. Men jag givetvis så sker det ju ändringar hela tiden. Så det som just då, uh, är det något nytt som har kommit eller, eller har det varit ett tag att man ska... Nej, det, är, det, är, det är ganska nytt i Tyresö. Våra politiker har ju tagit det modiga beslutet om att lägga ner alla mottagningskök och skaffa tillagning och sen ta bort ja. vårt stora centralkök och just anställa kökschefer och, och jobba med den här idén. Så att säga och Jag tycker det ja, jag tycker det är, det är underbart av politiker att ta såna modiga beslut och jag hoppas att flera kommuner tar efter och ja. Ja, då kommer det bli förändring helt enkelt. Faktiskt. Sen en till, han, den andra Juka som ringde in, mm. där han med, med Huddinge, att de hade förbjudit kris. Mm. Va, vad fan är det för något? Varför har de gjort det? Jag har ingen jag aning, jag känner inte till aning. det. Nej. Är inte det lite sjukt? Om jag gillar gris och gör väl checka gris så kan jag väl fanta med käka gris. De som inte checkar gris Jo men ska vi? Jag, jag vet inte ta grisen. vad... Vi ska kanske kontrollera uppgiften eh, i så fall eh, eh, innan vi går igång allt för mycket på det. För att ibland kommer det uppgifter i det här programmet det, det måste jag säga eh, så, så, så man, ibland de kräver att man kontrollerar dem. För det visar sig inte alltid stämma nämligen. Så att, låt oss spara den diskussionen till vi vet något. Tack så bra! Tack själva! Okej, ja. okay, Gösta, du blir kvar vid din post där och lagar mat från grunden varje dag ett tag till hoppas jag. Eh, och, hoppas, ja. och lycka till med att sprida de här idéerna. Eh, hoppas fler lyssnar. Hoppas det är fler politiker som kan ta sig samman och fatta samma beslut då som de har gjort i Tyresö. Tack så mycket och tack för att, tack, komma. Tack för att du kom hit. Efter, efter nyheterna så ska vi tala med generalsekreteraren i, i cancerfonden. Han ska komma hit och berätta om lite förändringar bland annat i rosa bandet Det är Stefan Berg som kommer. Han är som sagt generalsekreterare i cancerfonden. Det finns en del att tala om honom. Vi ska också... om planerna nu håller. Ska vi auktionera ut ett rosa städset Förra året drog vi in 17 papp i ett program med det här rosa städsättet. Ska vi se om du som lyssnar kan vara med och slå det rekordet. Eh, vi är strax tillbaka. där är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio 1 Aschberg nu är det slutsnackat om skolmaten, nu ska vi ta upp något helt annat, delvis tråkigt, delvis bra. Vi ska nämligen tala om folksjukdomen cancer. Vi ska tala med generalsekreteraren i cancerfonden som heter Stefan Berg, han sitter mitt emot mig. Vi ska så småningom också eh, göra en repris på det vi gjorde för ungefär ett år sedan när vi auktionerade ut ett rosa städset och drog in 17 papp till cancerforskning. Men först ska vi ta lite grann rosa bandet och en del förändringar som eh, händer. Nu, Stefan, välkommen hit för det. Tack så mycket. Eh, nu är det så att nu får prostatagubbarna vara med på ett hörn igen. Så. Vad är det som händer? Vi väljer att öppna upp vår gala kväll nästa måndag till att berätta om fler cancerformer, fler cancerjukdomar. Och då är prostata ett sånt exempel. Sveriges vanligaste cancersjukdom Sveriges vanligaste cancer, prostatacancer nämligen, som faktiskt bara drabbar män, för damer är inte utrustade med prostata. Inte än i evolutionen i alla fall. Du, eh, vad är det som har föranlett detta, att ni öppnar? Rosabandet har ju varit en stor framgång. För ja, det är det faktiskt. Alltså det Jag är ju en sån här folkrörelsekille. Jag brukar säga att Rosa Rosabant är vår egna folkrörelse i Det är ett fantastiskt engagemang år mm. efter år. Elfte året i år. Det vi har märkt de senaste åren är att fler tycker att vi borde prata om fler cancerformer. Mm. Och då väljer vi att göra det nu mot slutet av kampanj oktober månaden. Så nu lyfter vi fram prostatacancer, tjocktapscancer och en del kanske andra också cancerformer. För att beskriva att cancer det är ju 200 sjukdomar. Inte bara en eller två utan 200. Det är så många sorter som kallas yes. cancer alltså. 200 stycken, det var vad fan. Jaha. Det låter, det låter väldigt mycket. Hur får man in det här? I, i, jag vet att ni jobbar fram mot den här galan som ska, som ska sändas måndag 28 oktober i 7. Vi kallar galan Tillsammans mot cancer och vi väljer att lyfta fram några fler olika sorters cancer. Men vi lyfter också fram forskningens betydelse. Vi visar forskare, forskare får möta drabbade patienter och diskuterar hur mycket forskning faktiskt kan göra att man kan bli friskare fortare. för Det är väl så med cancerfonden Stålar. De stå ni samlar in och så vidare, att det går enbart till forskning. Va? Ni är inte där och eh, ger till enskilda patienter, ni ger inte till eh, i, i vården, utan allting går till forskning. Yes. Vi har två ändamål. Forskningen är den överlägset största. Vi, ger, vi stödjer de som forskar, som du säger. Eh, vi väljer de bästa forskningsprojekten i konkurrens med varandra. Och vi har ett antal forskare som bara gör det, som väljer ut de bästa projekten. Ja, för det sitter inte ni gamla som nej, människor nej. väljer. Nej, det är Hoppas det ska gudarna veta. Nej, vi deltar inte i den processen. Men de främsta forskarna i Sverige hjälper till med att välja ut de bästa projekten. Du, den där med startskampen, den deltog jag i ett par, ett par år i olika former. Tre år tror jag till och med. Det var ju en grej där ni ville, när ni ville få upp ögonen för detta att det var Sveriges vanligaste cancerform. Den la ni ner. Varför gjorde ni det? Först ska jag faktiskt tacka dig för det. det ja, ja, tack. ja men, Jag gick inte med äh, hoven här. Ja, men det vill jag säga, ni har chansen. Tack Hjärt var med också. Du och det var, flera. Gjorde, det var ja, flera. Jag, jag jobbar inte på Cancerfonden själv då, men du ja. och Hjärt gjorde viktiga insatser de åren som ni var med i det jobbet. Det vill jag tydligt säga. Ja, ja, Mustachecappens syfte var precis det du sa. Det var att lyfta fram frågan, få oss killar att bli lite bättre på att faktiskt prata om det här. Vi är ju rätt dåliga på det generellt sett, att lyfta fram våra sjukdomar, och våra krämper framförallt det som... när det gäller pitten och ja, det området. det är vi dåliga på ja. nu, jag tror vi är lite mindre dåliga på det nu vill jag säga, och det beror delvis på att vi gjorde mustaskampen under några år mm. varför vi slutade var att syftet var framförallt att höja kunskapen om prostatacancer och få oss killar att faktiskt bli lite bättre på att lyfta fram det eh, som insamlingen gick det så där. Jag ska tydligt säga det. vårt syfte ja, ja, ja. är att samla in pengar för ja, forskning. Ja, mm. Och det kostar lite mer än det gav oss som ren insamlingskampanj. Där har okay. vi valt att, att runda av den. Då. Ja, ja, ja. Ja, poängen är ju att få in kanske inte bränna dem på grejer som icke-kärnverksamhet. Men eh, hur kan ni mäta sånt att medvetenheten ökar? Hur mäter man sånt? Undersökningar. Stora gjorde vi faktiskt under... Det gör vi regelbundet. Eh, själva. Sen görs det också av våra myndigheter i Sverige. Socialstyrelsen och andra mäter också hur vi våra kunskaper om olika frågor kring cancer mm. och det blir faktiskt bättre och bättre på den punkten samtidigt ska vi säga att det är en lång kvar kring oss killar och vår förmåga att, att berätta om, om våra sjukdomar vi jo, har det, ju... det, jag, Förlåt, jag har bröt, Nej, då. Jag ska bara säga det, jag tror att vi, vi hoppas ta ett stort steg i år, då vi faktiskt har med en av våra nya ambassadörer i vår gala nästa vecka, en person som alla idrottsintresserade känner till Ralf Elström, Jaha. han kommer att prata om sin, sin prostatacancer den situation... Han är ju själv drabbad alltså? Ja Mm. han kommer att göra det väldigt, tror jag, rakt på sak och ganska ofriserat faktiskt. så det mm. tror vi kan betyda en del, att fler möter rakt tydlig information och kunskap. Det är en sak att man kan snacka om, de är inte så bra på att snacka om sånt, för det är jävligt mycket känsligt inblandat i allt det där också. Det är, med, vad heter det, potens och sexliv och allt sånt där det ja, Det är, är mer damernas avdelning att prata om, va? Men, alltså generellt sett. Men, men vad gör man åt det då? För att det är väl bra att man kan prata om det, men det finns ju en del så, exempel, jag jag komma i den åldern nu jag går och tar sådana psa prov en gång om året och jag vet att det finns bland experterna finns tveksamheter om mm. hur det är diskussion om hur man ska skrina hela befolkningen och, så där och så där. men vad finns det? Vad är det för forskningsprojekt som ni har stöttat i den vägen som gör att man eventuellt kan komma framåt för att stävja sjukdomen och för att kunna behandla den effektivare och bättre och framför allt att diagnostisera den på mm. ett säkrare sätt mm <laughs> det är många olika sorters projekt allt ifrån att få bättre test behandlingsformer som du säger PSA-testet, det är många stycken vi skulle införa det generellt i Sverige mm, Det är trubbigt, ja. Ja, men samtidigt säger vi från cancerfondens sida att vi, vi vet inte om PSA generellt är rätt väg att gå eh, vi, det finns forskningsprojekt som också visar hur bättre ska diagnostisera prostatacancer så det finns många, många olika sorters prostatacancerprojekt men det finns också mycket projekt om grundforskning kring cancer Alltså hälften av våra projekt handlar om ganska grundläggande biologiska frågor. Och kunskapen som kommer från de projekten stödjer alla cancerformer. Både prostatacancer och alla andra cancerformer. Så viktigt att säga. Mm. Ändå är det lösningen på cancersgåta som det heter. Den tycks vara rätt långt borta. Har ni i prostatafallet, har ni, har ni finansierat något projekt som har gjort att man har kunnat ta ett litet steg framåt? Ja, det har vi. Sen vill jag inte lyfta fram enskilda projekt men... Så här kan vi säga: Vi vet att så länge cancerfonden har funnits så har överlevnaden i cancer fördubblats. Nu har vi en överlevnad i Sverige på ungefär 60 60 ja. av alla de som drabbas av cancer i någon mm. form överlever vad då? Fem år eller någonting? Tio år. Tio år, det är, är, det, är det, att, det som är... Ja, lika med att överleva brukar vi säga faktiskt. Det, det är kriteriet ja, för att ja. kalla att man överlevt. Man kan ju innan, drabbas av annat skit innan också. Innan vi fanns och för mm. lång tid tillbaka så var det 30 procent. Så det är Jaja. en stor skillnad. Sen är det inte bara cancerfonder som bidragit till den förändringen. Men Jaja. jag tror vi har ganska mycket att faktiskt förflytta det resultatet i positiv riktning. Mm. Genom att ni har finansierat forskningsprojekt men det, som har gjort att eh, man har fått vetenskap och beprövad erfarenhet i vården. Eller? Yes. Vi är Sveriges. Fan vad jag lägger ord i mun på det Vad lätt ja, du har det här Du får assist på assist ja, ja, och bara gör vi, mål efter om mål Om du säger rätt svar så kan jag säga ja. Ja, ja Men vi är Sveriges enskilt största Finansiär av cancerforskning Mycket stålare delar ut varje år 400 miljoner 404 miljoner senast Vi hoppas att det kan dela ut 415 miljoner nästa år Vilka är de största mottagarna? Karolinska institut i Stockholm mm. Får mest Men alla större universitetssjukhus får stöd av cancerfonden Mm Mm När, jag, jag sa det förut att det är lång tid kvar till vi har löst skåta och det är en blajfråga egentligen, men vad tror du, hur lång tid kommer det ta? Jag har lärt mig att numera talar man inte om en enskild gåta. Man pratar om en komplex av gåtor. Mm. Vår vision är att besegra cancer. Och när vi säger så så är det någonting definitivt, ett slut. Samtidigt säger forskarna till oss att det här ser inte på en kafferast. Det är en ganska lång tid. Det kan handla om årtionden. Det kan handla om 30, 40, 50 år. Så du hör, det är en bit kvar. Men det går att tala om att besegra cancer ändå. Mm. Du, eh, eh, Karin Bojs i Dagens Nyheter som skriver om vetenskap, hon har varit gästet här på gång. då har vi snackat om annan tjockiska grejer och bantning och skit och gener och allt möjligt. Men eh, eh, hon pekade på här för dagen var i Dagens Nyheter, en... Eh, en grej där ni, när det gäller just bröstcancer, gick ni ut i en här kampanj så att kvinnor ska känna på sina bröst och lära känna klumpar och sånt där. Sen har ni tagit bort det för det visar att det fanns ingen vetenskaplig stöd för det. Nu är det motion som ni säger ska hjälpa och så vidare. Eh. Jag vet hur det är med såna här grejer. Om fem år kommer man säga att motion betyder inte ett piss. Eh, Nej. Det, det kanske det gör, Nej, men du fattar du vad fel. jag menar. Ja, men där är du fel. Ja, det säger du nu, ja. Nej. Och jag är inte emot motion, men jag säger att ni, jag, jag, utan ni gör de här kampanjerna, mm. jag menar, Socialstyrelsen gick ut för några år sedan så man ska äta vad, fem till sex skivor bröd om dagen. Sex till åtta. Mm. Sex till åtta var det kanske. Jobbar du där då, eller? Nej, men jag var grann då. Jag var ja, du innan. kommer ihåg det. Det bet på dig tydligen. Alltså det, där, det ändras ju grejer hela tiden och det förstår jag att ni får leva med. Men det kan ju vara komplicerat ibland att gå ut i en sån kampanj och så visar sig några år efteråt att det där finns inget stöd för det. undersökningen är inte fel, Robban. Som du säger att det är så så stämmer inte det. Däremot så gör man ju olika, man prioriterar olika saker i olika år i våra kampanjer. I år lyfter vi fysisk aktivitet. Mm. Det finns en tydlig koppling mellan risk för cancer och brist på fysisk aktivitet. Mm. så den, den kopien håller stenhårt vetenskapligt och det kommer vi inte att ändra på om några år, det kan Jäkla jag garanteras skit, då måste jag ljuga och säga att jag ska börja motionera yes. på måndag igen då. måndag igen du, när ni delar ut de här pengarna, som ni delar ut 400 miljoner någonting per år bestämmer ni någonting om vad det ska leda till eller vem, vem fördelar de så att säga Det där är viktigt. Alltså, vi låter våra ungefär hundra forskare i ett antal kommittéer själva välja ut de allra bästa projekten. Mm. Så det är så att det är kvalitet som styr vilka som får projekt. Vi styr inte mot vissa diagnoser eller vissa institut eller vissa universitet, utan det styrs av hur bra projekten har är och de idéer som finns i projekten. Mm. Du... Eh, går du själv och kollar dig Jag gjorde det för första gången här för några månader sedan. Jag har också fyllt 50. Det är hade en, sån en hel, hel genomgång av kroppen och då fick mm. jag ett PSA-test också. Men det hade ett, ett lågt mm. normalt värde då, som tur var. Mm. Jag kollar med en gång om året och så bara kolla om det är en förändring på det. Man behöver yes. inte bli uppjagad om det ska vara en höjning men då får man ta om och så vidare. Det har också hänt. Men eh, man har rätt till att få det i samtliga landsting i Sverige om man mm. kräver det, mm. eller hur? Mm. Mm. Just det. ja. Den här galan då, den 28 oktober, förutom att Ralf felström ska berätta ofriserat som du sa, vad är det, förutom allt är det väl lull och lite sång och dans också. Ja, det är en del artister där. Vi har bra artister i år tycker vi. Charlotte Perelli där, Peter Göback, Lisa Nilsson kommer bland annat. Det som är viktigt tycker jag säga är att vi pratar, om, vi pratar om saken som den är. Vi är kanske lite allvarligare att berätta om cancerfrågan. Vi pratar om, vi möter de som drabbats av cancer i olika sorters sjukdomar. Vi möter forskare. och Det, det blir starkt och känslosamt. Och riktigt intressant men också lustfyllt mitt i allt. Det är det som utmärker tror jag våra galer, att det är hela känsloregistret som man möter på något sätt. Vi ska prata vidare med Stefan Berg som är generalsekreterare i cancerfonden om en liten stund. Och vart efter ska vi också börja auktionera ut där Rosa. Rosa städhinken med mopp och med trasor och med allt möjligt. Eh, något år till så kan det bli en tradition här. 17 papp fick vi in förra året på det som gick oavkortat till cancerfonden. Den som vinner den här auktionen får sätta in pengar. Vi hanterar inga pengar här. Eh, man kan inte sätta bocken till trädgårdsmästare. Utan vi, Den som får det här får komma med ett kvitto på att pengarna är inbetalna på cancerfondens postgyronummer. Som jag ska ta fram alldeles strax för det har jag inte i huvudet. Eh, och sen så får vinnaren i auktionen få då den här städsätten. Vi tar en kort paus. Vi är strax tillbaka där är Ashburn på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1, 1. Ashburn. Stefan Berg sitter i studion. Han är generalsekreterare i eh, Cancerfonden. Uh, och uh, vi kanske ska börja med den här redan nu, vi har ju, det kan ta tid för folk att plocka fram ledret Var, Shabba har lagt ut en bild på Instagram, det, Instagram heter Aschberg Radio 1. där ser ni flott hink rosa, flott mopp rosa, traser Vad är det mer i grejen? Shabbe sitter utanför studion. och du lyssnar, Shabbe, ta in den här jävla hinken- så får vi titta på eh, vad det är mer för grejer här- som, som vi kan auktionera ut. Som jag sa, 17 papp fick vi in förra, förra året. En sak när det gäller den här sortens- eh, skulle vi kalla det, ideella- eller välgörenhetsorganisationer- som alltid kommer upp i alla möjliga sammanhang- det är hur mycket som går till centraladministration. Mm. Hur mycket av de stålar som samlas in- nu fick jag en jävla flingpaket av eh, Chabbe här till att börja med. Och här är också... No förlåt. Jag ställer frågan för att tittar på grejerna du svarar. Hur mycket av pengarna som... Om jag sätter in hundra spänn, hur mycket går till forskningen? Eh, så här är det. Cancerfonden jobbar hårt med att just sänka de här kostnaderna. För vi får allt fler givare som ställer precis din fråga, Robban. Mm. Hur mycket går igen till overhead och administration och kansli och sådär. Eh, vi ligger på 15% nu på cancerfonden. Mm. 85% går till våra ändamål. Mm. Hur ligger det i förhållande till andra? Bra, riktigt bra. Eh, vad, utan... är det, vad är det frikräver, De här insangingskontrollen? 25%. Kontrollen? 25 Det är kravet för att få 90-konto, va? Yes, mm. du kan det. Nej, men jag kan det. jag sitter i ja. Sjöräddningssällskapets styrelse och där ja, ja. är det betydligt ja, ja. lägre än 15%. Ja. Men... Så många är det inte som har lägre än 15% kan jag säga. Nej, nej jag, vet mm. det. jag vet det. Men det är bra om ni strävar efter att sänka det. Vad har ni mm. för mål? Eh, ja, vi tror vi kan komma ner mot 13-14% men där, sen blir det tufft tror jag. Okej. Men det är bra. Det är inte dåligt. Nej, men det är klart. Kampanjer och sånt där kostar. kostar får ni några pro bono-grejer till typ att ni har några reklambyrå som gör gratis grejer åt ja. er. Får ni gratis gratisannonser i tidningarna ja. och sånt där? Ja, på de frågorna. Plus, men framförallt är det viktigt att säga det, att, att vår verksamhet bygger väldigt mycket på den vanliga gåvan. Alltså gåvan från en enskild privatperson i Sverige. Förutom alla stora och viktiga fördragsarbeten så har vi massor av stöd som det vanligt svenskt folk är ute halv miljon svenskar stöder oss, inte alltid alla, alla år. Men så många har över tid stött svenska cancer. Du menar att de sätter in stål här, helt det enkelt. Det kan vara minnesgåvor, enskilda gåvor. Det kan vara andra privata insamlingar som man kan starta. Mm. Så att, vi brukar verkligen trycka på det. att Det är inte alls så att det, det är en massa flashiga kampanjer som skapar all insamling. Det är en blandning av olika saker. Kampanjer, företagssamarbeten, enskilda gåvor. Mm. Hur mycket, jag vet att alla såna här organisationer vill helst ha månatliga givare. Mm. För att det ger liksom mer i längden mm. och det är det håller också, Det håller också vad heter det, medvetenheten mm. om de här frågorna uppe mm. när någon, någon liksom lägger in även en större slant på kort sikt. Och sådär. Mm. Hur många har ni som är sådana här stadiga bidragsgivare? Ungefär 30 000, men Aha. det kommer vi att vilja få fler av. Vi kommer mm. att arbeta mycket mer med det under nästa år, att försöka nå ut till fler månadsgivare. För förutom att det, det skapar en relation som du säger, så det är det också en billig insamlingsform. Billig för givaren och billig för oss. Mm. Och det är också en viktig fråga, att ha en billig insamlingsform. Vad vet ni om de som ger pengar? Är det folk som är drabbade själva eller anhöriga som är drabbade eller...? Ja, först ska jag säga att det är ett tvärsnitt av svenska folket. Alla möjliga grupper stöder oss. Det är, in, det är ganska bra att man har någon sorts koppling. Vi säger ju nu att, du kanske har hört hur vi pratar om vår, vår fråga, att en av tre får cancer men alla drabbas. Och så är det ju verkligen. Alla har ju en relation till cancer på något vis. Så visst är det ofta så att en givare att hon eller han har en koppling till frågan. Du säger att alla drabbas. Alla drabbas ju inte. Men hur många av alltså av en på hundra svenskar, hur många kommer någon gång att drabbas av cancer? En av tre får cancer under sin livstid. Sen får okay. ju de flesta det lyckligtvis i väldigt sen ålder. Ska ja, säga. ja, där man hinner kanske dö av andra mm. saker. Så kan det då. vara. Typ hjärtkärn. Men det är, det är ungefär en av tre. Mm. Nu kan, jag säga, nu kan jag säga att nu har det dukats upp här. Jag sa att det var en hink och en mopp. Det fanns så mycket mer. Det är en flott hink. Rosa. Med sån där moppgrej man ska man ska ur moppen. Eller vad det är. Här är också en någon slags reflex med en häst. Det är en jävla massa vettigstukar. Rosa. Det är moppar. Det är oljor och sånt där. Det är sånt som damer gillar. Nej det här är... Hårfärgningsmedel, och sen är det såna här rosa stödstrumpor, uh, och sen är det uh, uh, mirakelolja, vad fan är det här? Ganje någonting, mirakelolja, det är för håret, visar något Det är, för dig, det är det ing aromar. inget för mig mm, mm. alltså, åtminstone inte det hår jag har på huvudet. Nu ska vi se, och sen är det någon slags tape här också. Rosa silvertape, det har jag faktiskt aldrig sett förut, det är en fantastisk uppfinning. Det är rosa arméns hudsalva, försvarets hudsalva heter det nu. De skyddar och så vidare och det är ytterligare någon konstig sån här eh, onödig kräm. Alla tycker inte det är onödigt. jag tycker det. Tvål och vatten är bäst, skit i krämerna. Men de kommer med i alla fall så att eh, eh, någon som använder krämer kan bli glad. Ett survival kit helt enkelt för ja, en mån i dag. Mm. kanske inte ute i vildmarken men i, i storstadsdjungeln kan det funka. i den urbana Åh, miljön. Så, så överlevnadsgrejer eh, här för den urbana miljön. Nu är det så här, att vi kommer att auktionera ut alla de här grejerna. Här är det även ett paket flingor som har reklam för, för rosa bandet på sig. Eh, ni hör hur det skrämlar här, det är äkta flingor. Eh, Postgironumret till cancerfonden är 90 1986-0. 90 1986-0. Bankgirot är 90 hur fan ska man säga det här, vänta jag säger det själv så här, det är 901 9514. 14 Bankiro 901 9514. den här auktionen, och det ska stå då rosa städkit på inbetalningen om ni vill ha det, ni kan ju stödja även om ni inte vill ha städgrejerna här och krämerna, men vi ska börja auktionen här efter nyheterna så kommer alldeles strax, och då kommer det gå till så här, så att inga jävla skojare ska göra sig besvär Ni ringer in, säger vad ni heter och hur mycket ni vill bjuda. Sen sätter jag er på vänt och sen så kommer nenner som sitter i slussen att ta kontaktuppgifter och grejer, telefon och allting. Det ska ni slippa säga i radio. Eh, eh, och sen så, så att jag vet att det finns något bud i det här. Sen får ni komma hit upp och hämta grejerna när ni har ett kvitto med på att ni har pröjsat in pengarna. Inget tjafs för oss, inget tjafs för er. Stefan Berg sitter kvar här i studion ett bra tag till. Och, vi kommer, och ni kommer få ringa, du som lyssnar kommer också få ringa och ställa frågor om cancer, om cancerforskning, eh, om, om sådana grejer. Bjuden kommer jag börja ta efter nyheterna som kommer alldeles strax. Eh, och börja inte med några jävla eh, småsummor här nu, för det orkar jag inte höra på. Jag repeterar en gång till vad det ni kan bjuda på i denna auktion. Det är en städmopp och en städhink. Rosa, båda två. Det är... Ja, flingor får ni, det, det, det får ni också. Det är massa vettigstukar och allt det här. Det här är ju inte grejer som är... Det här, om ni ska bjuda på det här så bjuder ni kanske inte för att ni vill ha de mest perfekta städgrejerna, va? Utan ni bjuder för att ni vill delta i kampen mot cancer, helt enkelt. Så är det. Men ni får i alla fall försvarets hudsalva. Ni får rosa silvertejp. Bara det är en grej. Det har jag aldrig sett förut. Det kan ju säkert vara bra för silvertejp. Det brukar ju vara silverfärg, men det här ser ut som... Ja, som sån där silvertejp som kan vara bra att ha med i båten eller bilen eller någonting. Man kan till och med laga läckande kylslangar med sånt här provisoriskt. Nu, mina damer och herrar, tar vi nyheter. Sen återkommer vi. numret 10 är 0200 12 13. Jag heter Aschberg. Ni lyssnar på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio 1. Aschberg. Cancerfondens generalsekreterare Stefan Berg sitter här och vi har talat om att rosa Bandit galan i år kommer breddas räddas prostatagubbarna får med på ett hörn egentligen heter det Tillsammans mot cancer det finns 200 cancerformer Och nu vill Cancerfonden bredda medvetenheten om alla de här sorterna så gott det går. I det här sammanhanget ska vi auktionera ut en grej. Det är en flott sån här rosa städhink med en massa tillbehör och håroljor och grejer och flinger alltihopa. Det kanske inte blir en god affär för den som vinner auktionen annat än på det viset att man kommer få vara med och bidra till kampen mot cancer. Jag vill ha bud. Numret är 0200 11 12 13. Ni som vill gå in på Instagram kan titta, där finns en bild på de här grejerna. Förra året drog vi in 17 000 talar. Jag talar med Stefan så det går bra att ringa även om andra frågor och tala med Stefan Berg eh, som alltså är generalsekreterare i Cancerfonden. Vad betyder de här galor och snäga? Folk är så jävla trött på alla mm. tv-galor. De har ju gått ner lite grann i tittning, alla de här galorna. Vad betyder de för er? Vi tror de är viktiga för att ändå tv är viktigt. Eh, vi tror att det är viktigt att komma ut och summera hela kampanjen. Syna sitt kraft på ett kraftfullt sätt just när det gäller rosa bandet så finns det en ganska trogen skara som följer de frågorna jag brukar beskriva hela rosa bandet med en egen folkrörelse. vi från cancerfondens sida så vet vi kanske om hälften av allt som sker ute i land, det finns en massa galna härliga upptåg som handlar om att stödja cancerfonden på olika som sätt Som då till exempel? BH auktioner loppisaktiviteter idrottsevenemang vars det för, går till förmån för oss. Alltså en, en, en, ett gäng olika saker som, som alla strävar efter att samla in pengar och stödja cancerfonder. Så att det finns någon, sån, någon sorts grundkraft i, i, i rosa arbetet som, som vi värnar. Och då tror vi att ett T-program kan ha, kan ha ett syfte på att sy ihop den säcken mot slutet av, av kampanjperioden. Mm. Och I år har vi ganska höga förväntningar med, med vårt nya T-program tillsammans mot cancer där vi faktiskt pratar om frågan lite bredare. Mm. Ja, mm. ni, ni, ni fick en del kritik då när ni lade ner med Det har vi snackat om tidigare. för att Jag vet när hjärtfyllning och jag var ute på den här promenaden mellan Nystad och Paranda att det var många som tyckte att vad fan, det är väl jättebra med de här med bröstcancer och allt Men prostatacancer är en vanligare form och det är ingen som vill liksom, ta i det. Och det är män som drabbas minst lika förtvivlade som kvinnor som drabbas av bröstcancer. Kritiken fanns där. Vi får också synpunkter från andra patientorganisationer, inte med som tycker att deras diagnos, deras sjukdom borde få mer ljus från cancerfondens sida. Eh, och det där är ju dilemma. Alltså, vi vill ju spegla cancerns vid och bredd och stöd till forskning generellt om cancer. Samtidigt så behöver vi lyfta fram exempel på, på drabbade på, på sjukdomar som kanske är extra stora. Eh, kritiken var ganska tuff eh, när vi valde att, att runda av då Samtidigt så har vi ett gott samarbete med Prostatacancerförbundet som då är en patientorganisation för, för män som, som har en, en koppling till prostatacancer och de de tror jag uppskattar väldigt mycket nu att i år vidgar upp Rosa Bandekanet till blir tillsammans mot kansegan. Mot Det finns ju en grej. Vi har tänkat om de, att det är svårt för många män att prata om det och jag vet att det finns de här stödorganisationerna som ordnas av eh, folk som har drabbats så där här själva, patienter och så, alltså som, där, där man försöker stötta varann och tala om det. Eh, bara att få ett besked om att man har cancer är väldigt... Det, det är liksom som en dom för många människor. Det finns något... Obehagligt hela begreppet. För en gång i världen kallades det kräfta, och sen mm. blev det lite finare att kalla cancer, vilket mm. betyder kräfta på latin. Mm. Mm. Apropos det förresten, va, va, va, varför? Det hette kanske inte du vet, men det kallades kräfta När jag var riktigt liten så var det någon togs mm. av kräftan och mm. så vidare. Mm. Är det här som städare, lokalvårdare? Eller vad var poängen? Med jag kan inte exakt sva när vi, när vi skiftade benämning på sjukdom. Nej, faktiskt. Nej. Det minns jag inte riktigt. Men det är ju som du säger, cancer är ju det latinska namnet. Så det... Men fortfarande mm. åtminstone för minst kanske säkert mm. för unga också, mm. det är någon slags dom att få, att få det här. Det är någon mm. förbannelse som är värre än många andra mm. också faktiskt, livshotande ja, sjukdomar. Men, Vad beror det på? Men där har vi en viktig uppgift. Jag tror att, jag tycker att vi blir allt bättre i, i Sverige generellt och från cancerfondens sida också att säga att det är ju inte så. Alltså det är en cancer, cancerbesked är inte en dödsdom, det, det måste vi verkligen säga och trycka på. Det finns en, en, en, en stor chans att överleva i de allra allra flesta cancerformerna. och Vi lever i ett land med mycket resurser och vi kan få en god behandling under en period som vi är sjuka. Så att, det där får vi hjälpas åt med att faktiskt berätta. Att det är inte jo, en och det är ett optimistiskt bud så ni måste ha en optimistisk syn på det. Samtidigt är det så att det är en av 20 som drabbas av lungcancer som mm. överlever. Va? Mm. Mm. Så är det. Det är en cancerform som det är allra sämst prognos på nästan. Mm. och den är ofta rökrelaterad kan jag ju då mm. kan, jag då, kan jag då lägga till mm. jag vill ha bud du som lyssnar ska komma in med bud på den här städhinken var med och gör en insats för forskningen som ska bekämpa folksjukdomen cancer hinken är fin, det är massa med grejer i den jag vill ha ett bud vilket bud som helst till att börja med Det är bara att ringa in på 0200 11 12 13. Är det företag som ringer så kan jag säga att jag skiter i reglerna som finns här. Ni får säga namnet på företaget. Eh, om det är en firma som bjuder. Varsågoda och ring och bjud. Eh, ska vi säga att vi har ett bud på, inte vet jag, vad ska vi säga? 1500 spänn kan vi börja med. Har vi ett bud på 1500 spänn? Har vi ett bud på 1500 spänn, ring in, jag kan plocka upp samtalet direkt här. Var inte blyga nu, det här är inget läskigt alls. Förra året så ringde det, vi kanske höll på längre då, vi kanske höll på i en vecka eller något sånt där. Nu ska vi i alla fall se, har vi något bud här, vem talar jag med? Ja, Erik Olsson här från Klätterapan. Klätterapan, vad har vi för bud? 5000. 5000 spänn, klätter. du får fråga vad fan är Klätterapan för något? Nej vi fäller träd, vi klättrar upp i träd och Ni klätt, klättrar upp i träd. Men okej, okay, det är ni som är aporna då? Ja precis Det Är ni snära, här arborister eller? Ja exakt Okej, okay. fem papp från klätterapan Du gör så här. häng kvar där eh, Erik Karlsson Så får ja. du eh, eh, Så får du tala med eh, Nenne, så vänta bara eh, Vänta ja. bara tills någon har tagit Närmare kontaktuppgifter med dig Tack så ja, Hej. Eh, då tar vi en pecka, varsågod peka? Hej du. Tjena. Eh, jag tänkte buda på den här hinken. Du sa 1500 spänn. Jag får väl ge en 2000 spänn. Ja men då får du är för långsam. Därför att eh, Erik Karlsson eh, ringde och bjöd fem papp. Fem papp? Japp. Okej okay, men då får han väl fem och halvt då? Fem och halvt säger du. Okej okay, ja. Pekka. Det var bra. Det var bra. Nu hänger du kvar där Pekka. Så ska ja, de plock, plocka dina kontaktuppgifter. Häng kvar ja, där bara det. Pekka. Bra. Ja. Hej. Eh, vem har vi här då? Ingen, det var någon som... Oj, det var någon som hatchade ojorna när de hörde att buden var uppe så pass högt. Eh, Pekka hänger kvar där va? Det kan bli. Ja, nu är jag som är virrig här. Vem talar jag med? Hallå? Ingen där. Det är en del som ångrar sig snabbt här va? Det är så farligt att gå på auktion. Vem talar jag med nu? Hej, Penilla. Penilla, kom igen. Hey. Nu var jag har varit tvungen att stänga av radion så jag vet inte vad du är uppe i. Jag är uppe i fem och ett halvt. Fem och halv ja. då säger jag sex. Sex, det är bra. Ja. Sex, papp, från Pernilla. Ja. Eh, då kan vi nästan stryka de andra. Vi behöver inte kontaktuppgifter på dem. Mm. Om de inte ringer igen och vi slår <laughs> dig på fingrarna såklart. Ja, eller hur? Ja, ska vi, du gör så här, håll kvar ett tag. Eh, håll kvar ett tag. Pekka? Ja. Nu är vi uppe i, i sex, papp. Ska du vara med? Ja. Säger 6,5 oh. då. 6,5 en, en, en kvar där. En kvar där, Pekka. En kvar där. Penilla. Japp. 6,5 tar jag nu. Från uh. Pekka. Ja. Uh. Ska du vara med? Jag, jag stannar en stund och så fortsätter jag att lyssna. Okej. Okay. Ja, det är bra. Det Tack så du uh. för samtalet. Vem har jag med mig nu? Ingen. Titta, nu fick de kalla fötter. Nu fick de kalla fötter. Vem är där? Vem är där? Hallå? Hallå? Vem talar jag med? Ja, Peter. Peter, varsågod. Ja, eh, 6750 då. 6750, vet du, det är snålaste laget, om vi kan hålla på höja med fjötta här, jag vet inte fan, på riktiga auktionsfirma gör de inte det, men låt gå för det. Men från och med nu så är absolut minimum 500 papp i Vad fan blir det? Då måste jag ju räkna, det blir ju krångligt. 6750, det blir 7250. Nej, äh, säg 7000 nu Peter. Hallå? Ja, det är tveksamt alltså. Jag tror jag. Okej, okay, jag ska inte pressa dig. 6750 har jag från Peter. Varför bjuder du på det här Peter? Det var för att vinna. Jag trodde kanske ingen skulle komma över. Du tror ingen kommer över 6750? Jag hoppas att du kommer få fel åt helvete. Men häng kvar där. Vi har ditt bud. Häng kvar. Bra. Vem talar jag med nu? Ja, tjena Robban Erik här igen från Klätterapan. Ja, nu är vi Bra, uppe Erik. i 6-7-5-0 och jag vill ha 7 och 5 som nästa bud. Ja, men du då säger 8 då, jag har ingen snåljävel. Bra, Klätterapan! Ja. Bra, Klätterapan. Eh, eh, Erik Karlsson var det på Klätterapan. Ja, precis, precis. Du fan, har ni råd med det? Det är så många som vill såga ner träd här. <laughs> ja, precis. Så är det det är så vi, vi har haft ett bra år vi har haft ett bra år så att nu måste man ge tillbaka vet du min farsa dog här förr i fasan så det är jaha jag beklagar var det ju cancer ja. eller nej jag startade, jag startade. Ja, ja det är det, är det allra nej, det är vanligaste är det och jag har ingen jag har ingen skurmopp du har inga, nej, jag ni har jag ingen skurmopp bara, nej, jag på firman jag jag ja ja men du det, det, det här är jävla fina grejer vet du ja, visst. Jo, jag såg det på ICA när jag var in där. Jag såg ju exakt samma på ICA 395 eller hur det stod. Ja, ja, men nu är det inte det det handlar om. Om man bara vill ha den här burken billigt, va? Ja, jag vet. Så får man gå och köpa den någonstans, men nu handlar om att stödja cancerforskningen ja, ja, ja, jag vet jag vet. Annars hade jag inte betalt åtta, jag är inte dum Nej, det är bra, Erik häng kvar där så länge Ja, jag hänger kvar Tack ska du ha, jag vill att du som lyssnar Kommer in och bjuder, vi har ett bud på 8000 kronor Pengarna kommer gå oavkortat Till cancerfonden Och för att vara riktigt jävla ärlig så ska jag också säga det att cancerfonden har en administrationskostnad på 15%. Det är lågt jämfört med flera andra. Gränsen för att få ha 90-konto är... 25% i administrationen. Så de jobbar på att få ner detta. Jag ska säga det så vi är helt jävla ärliga. 8000 spänn har vi ett bud på på den här städhinken. Ni, kan, ni som vi tittar på den kan gå in på Instagram. Shabba har lagt ut en bild där. Vi tar en kort paus nu. Fram med ledret. Öppna ledret och bjud på de här grejerna. Nu ska vi idag här i programmet så ska vi stötta cancerfonden. Ni lyssnar på Aschberg på 101,9. Numret eh, hit är 0211 1213. Vi är strax tillbaka. 101,9 Radio 1 Ashberg Vi talar om folksjukdomen cancer idag. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancer Bröstcancer drabbar tyvärr allt för många kvinnor. En organisation som skänker mycket pengar till forskning om cancer varje år är Cancerfonden. och Dess generalsekreterare Stefan Berg sitter här i studion. Det går bra att ringa in och tala med honom och ställa frågor om organisationen och om hur cancer kan bekämpas. Eh, ni som vill delta i det samtalet ringer 0200 11 12 13. Samtidigt håller vi på med en auktion här. Eh, vi gjorde det förra året och då drog vi in 17 000 kronor till cancerfonden. Eh, det som auktioneras ut är kanske i sammanhanget mer symboliskt men det är en städhink, en mop, allting i rosa och det är en massa andra grejer, lite rosa färgade hudkrämer och allt möjligt hårfärgning, jag vet inte om den här hårfärgningen är rosa, nej det verkar inte så, i alla fall så har vi ett bud nu från Erik Karlsson på företaget Kletterapan på 8000 kronor för de här grejerna, Stefan som generalsekreterare i Cancerfonden, har du själv någon erfarenhet av cancer, alltså att du har drabbats eller någon anhörig eller att du har någon koppling till det så att säga Ingen nära släkting, men visst har jag bekanta som drabbas av cancer. Mm. Sen förlorar vi en kollega på Cancerfonden på vår arbetsplats här i somras som dog efter en tidssjukdom. Också cancer. Mm. Så är det. Och den förbannelse med den här sjukdomen vi talade om, vad, vad tror det, det finns ju många andra sjukdomar som är livshotande, men som ändå inte känns lika ödesdiger. Alltså. Det finns någon, någon det vilar någon slags omen, någon förbannelse över just cancer. Alltså det, det finns ju ett allvar i sjukdomen såklart. Mm. Samtidigt så, som vi sa för en stund sedan vi får, vi får ändå säga att det är inte är lika med en dödsdom att få ett cancerbesked. Det är en allvarlig sjukdom och ofta är behandlingen också ganska svår att kämpa. Det är en lång behandling, kan vara en smärtsam behandling som ja, behandlingsproblemen kan vara ganska stora. Samtidigt så, så är det stora chanser att bli frisk från sin cancer. Mm. Mm. En av tre drabbas Och av de eh, som drabbas så är det, hur många säger det igen som överlever i den meningen att de är fri friska efter tio år, tio år ena. 60 procent ja. en majoritet av de som drabbas av någon ja. av de här 200 sjukdomarna ja, ja, ja, ja, ja. lever tio år till och sen släpper man dem de betraktas som friska, yes. så de är fria så att säga yes. att drabbas av något annat, vad som helst eh, kan man säga. Nu ska vi se, jag tror vi har ett bud på eventuellt på den här hinken Margareta, talar till oss Hej Margareta Alkor här Ja tjena Hej Jag skulle vilja bjuda 8500 Flådigt Margareta Varför vill du vara med och bjuda på det här Jo jag tycker att det är ett. Eh... Ja, jag måste det För att jag är kvinna Jag kan drabbas av det själv Och jag tänker på alla andra som drabbas av det Har du någon bock hemma Ja Han kan faktiskt också drabbas av prostatacancer ja, Till exempel eller den andra formen Ja det kan man göra Så har ja. ni snackat om detta ja, oh ja, Han har testats också. Ja, ja. Får jag vara indiskret och fråga hur gamla ni är? Ja, jag är 66. Det är ingen ålder för en skönhet, Margareta. Nej, precis. Okej. Okay. 8500. Flott, ja. flott bud. En kvar där så ska Nenne som sitter i slussen ta dina kontaktuppgifter. Ja, gör det. Ja, en Tack kvar där. Vidare. Vad sa du? Var du Robben? Ja jag visst du får, du får säga till Matti också Han känner visst du? Matti han som brukar ringa ibland Ja just det han ringer varje dag Okej okay. skärp det Matti ja, Piska han, upp han... Margareta med ett bättre bud nu Säg Alkar också så att han vet vilken, vilken jag är Ja ja han ja. lyssnar säkert så han hör Okej okay. ja. <laughs> Tack Margareta häng kvar där så ja, kommer tack. de plocka dig på uppgifter eh, Då ska vi se Vem har vi med oss nu? Hallå? Hallå ja Vem talar vi med? Vem talar jag med? Prata med Thomas. Thomas, vad har du på hjärtat? Jag jag buda på en lilla tvättbalja? Ja, det är fritt fram. Eh, det är mitt företag som skulle bjuda på den där. Då. Och det är ett ett Point Shanghai, Europa. Nej, du får säga det tydligt. Om, om du vill göra reklam i radio får du åtminstone vara tydlig så folk... Okej, okay. företaget heter Point Shanghai. Som Point? Staden. Vad är det för bransch? Det är ett kontorshotell som ligger vid Lidingöbron. Okej. Okay. I Rofsten. Ja, det låter bra. Budet? Tio tusen. Tio tusen kronor. Nu börjar vi snacka här. Nu börjar vi snacka. Point Shanghai och är kontorshotell nära Lidingöbron. 10 papp. Du vet vad du har bjudit på va? Ja, jag visste. Jag sitter och tittar på bilden här just precis. Ja, ja. kanon. Jag önskar jag hade så här flott städhink hemma. Det har jag kanske, fast jag tror min är blå. En rosa sån här, det är lite mer exklusivt. Bra, tack, tack för budet. Tänk kvar där så ska de ta kontaktuppgifter av dig. Tackar. Ja, hän kvar där bara. Hej då. Då har vi Margareta med oss. Margareta, är det Alcor igen? Eller en annan Margareta? Hallå? Hallå? Hallå, jag trodde det var Margareta jag kopplade upp, Nej, men nu ser jag... Det Förlåt, det är Alex. Alex. Kom igen, Alex. Ja, jag tänkte bara fråga snabbt. Jag har en släkting som är drabbad av magsexcancer. Okej, okay. vi har ingen och... expertis här i studion, bara så du vet. Nej, precis. Men jag tänkte fråga om någon kanske ringer in och ser vad man ska göra åt det här dödsångesten som man har under terapin. Det är väldigt svåra tider för oss allihopa och speciellt för henne. Så tänker jag om någon har en tips så är jag väldigt tacksam. Jag förstår det. Vad säger Stefan? Ja, alltså, du ska ju ringa till antingen sjukvårdsupplysningen eller till cancerfonden kan du också ringa. Mm. För att eh, vi finns på dagtid tillgängliga för samtal. Och vi kan mm. också i vårt ur lotsa er vidare. För det där ja. det är en jobbig situation du beskriver. Men det finns hjälp att få. Det gör det. Det finns det. Ja men jättebra. Ja. Det har vi inte tänkt på faktiskt. Men ja, tack för tipsen. Lycka till då, Alex. Tack så bra. Uh, nu ska vi se vem har vi med oss här. Hallå. Vem talar du med? Hallå. Hallå. Vem är där? Nej, det är fortfarande Thomas här. Det är Thomas där fortfarande. Nu såg jag inget i datamaskinen här. Men häng kvar då Thomas. Ditt bud står sig. 10 000 spän. Point Shanghai, hotell där vid, vid Lidingebron. 10 000 spänn Det är ett bra bud för, för det här. Men häng kvar där Thomas. Hej. Vem talar jag med nu? Nej men det var. Hallå? Hallå? Ja här, mm. nej, det funkade Ta vi en annan linje Vem är, Vem är med oss på telefon? Vem är med oss på telefon? Ja hallå Hallå Ja hejsan Tjena v vad heter du? Mitt namn är Erik Ja Erik jag lyssnar Ja från Danderyd Ja Vad ligger budet på nu? Det ligger på 10 000 kronor 10 000 Ska vi säga Ska vi säga 12 då? Förlåt eh, Erik Varför budar du på det här? Jag har haft en närstående som dog i cancer i början av sommaren. Ja, det var tråkigt att höra. Tack så hemskt mycket. Så jag tänkte att varför inte stödja? Ja, det är Och tack så mycket upp, upp, upp. Erik. Jag satt och bäddade igenom kanalen och jag tyckte att budningen gick lite segt faktiskt. Ja, det har den gjort. Jag tror det var lite segt förra året också. Men vad fan, det är hårda tider för en del människor. Men samtidigt så är det ju inte, för de som har lite kulor är det ju inte hela livet att bjuda nej, på en sån här. Nej, verkligen inte, verkligen inte. Jag är med och bjuder. Så vi säger tolv nu får vi hoppas på att han Thomas från Lidinga bettar över. Ja, vi får se. Vi får se om han gör det. Häng kvar där Erik. Absolut, absolut. Så ska vi ta kontaktuppgifter på dig. Bra. Yeah. Hej. Uh, ja, du ser. 12 000 är vi uppe i nu. Nu tror jag vi kan räkna med kanske att få lite fler uh, riktiga bud. Seriösa bud här. Det är ju äran faktiskt. Den så som, den som vinner det här, den här auktionen får... Eh, inte bara den här flotta skurhinken och de prylarna eh, vad det nu var, krämer och allt möjligt det är typ 20 olika grejer utan den får också komma upp och hämta grejerna här, vi vill se ett kvitto på att pengarna är inbetalda, sen får ni komma hit och gärna förklara i studion, i radion varför ni har bjudit på de här, eh, de här grejerna. Med oss idag sitter Stefan Berg som mineralsekreterare i cancerfonden och vi kan upprepa lite grann, för många lyssnar inte på hela programmet, vi ska kunna upprepa varför ni nu går ifrån, delvis i alla fall, konceptet rosa bandet och vidgar vidgarbegreppet. Ja, cancer är många sjukdomar. Det är inte bara bröstcancer. Det finns ungefär 200 till. Vi väljer att öppna upp vårt T-program nästa måndag den 28 oktober som sänds i sjuan för övrigt, där vi pratar om fler cancerformer. Vi väljer också att lyfta fram forskningens betydelse för, för cancer det är därför vi finns vi stödjer svensk cancerforskning och forskning leder till att faktiskt fler överlever sin sjukdom mm. har ni, kan du ge något exempel på där ni har sett att ni har stöttat något forskningsprojekt som har gjort att Hänt alltså, bröstcancer är ett väldigt bra exempel faktiskt. Vi lever i ett land där, där vi har en, en fantastiskt fin behandling av bröstcancer. Och det kommer också ur en forskning som Cancerfonden stött under många, många år. Så det är ett, det är ett lysande exempel på hur mycket forskning kan betyda för framgången i en enskild sjukdom. Mm. Ännu mer kan du vara ännu mer konkret alltså? Kan man säga att det ledde till att någon ny metod ut... Jag vet att det kanske är mycket begärt, ja, men till men... exempel, vi, vi, vi drev ju screening Som, som behandlingsmetod och som Screening för, betyder för den som inte visste Att, att man, man går på regelbundna undersökningar Att, att och alla kvinnor över en viss ålder gör det bröst, ja, ja, ja. Eh, Och då måste man också Skicka diagnostiseringsmetoder Och även där finns, finns det forskning bakom Som leder till att fler Snabbare kan få ett besked om att man har en diagnos Och det är inte inte tur att Fler kvinnor upptäckte sin sjukdom tidigare och fått behandling snabbt och också överlevt. Mm. Okej, okay, jag ser nu att vi har fått in ytterligare bud. Erik Karlsson. Ja, Ja, hallå. Ja, det väst för det går uppåt. 12 000 har vi som bud här från Erik i Danderyd. Det är ingenting. 14. 14 är... Erik Karlsson, 14 000. Ja, var det du som var klätterapan, var det va? Ja, precis. precis. Du, ett litet arboristföretag. Det är flott här. Jag hoppas ni inte sätter hela företagets existens på spel. Nej, det gör ni inte. Det vore ju ganska dumt. Ni får ut och såga av en jävla massa ja, grenar precis. sen. Ja. Erik Karlsson på företaget Klätterhapan kommer med ett bud på 14 000 kronor. Nu ska vi ha nyheter. Känn efter i lädret. Det går att bjuda högre. Erik, tack så länge. Vänta kvar där. Eh, eh, vi är strax tillbaka. Det blir nyheter. Där är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vi håller på att auktionera ut en rosa städhink med en massa fina tillbehör här. Vi har ett bud från Erik Karlsson på klätterapan på 14 000 kronor. Ni som är från och åkte auktionen inte har råd att vara med. Ni kan sätta in pengar på postgiro 90 1986-0. Eller bankgiro 901 95 14. Och nu är vi bara ge en slant till cancerfonden. Vars generalsekreterare Stefan Berg sitter här. Nu ska vi ta ett par samtal emellan. Vi börjar med Kristina. Varsågod Kristina. Kristina, hey vänta nu, skärpning. Stå still, ställ dig i fält, tala lugnt och tydligt. Hallå? Nej, hon stod taskigt till. Mm. För det mobiltelefoner. Du får ringa om Kristina. Då tar vi Ulf istället. Varsågod Ulf. Åh oh, herregud. Ulf? Ulf? Ja, hej. Ja, nu hej. har vi gjort introduktionen. Kom igen! Jag tänkte fråga, det här med cancer. Min far dog i cancer och jag en min brors fru dog i cancer. Så jag börjar fundera på, kan det verkligen vara så att kansen kommer att finnas så länge mänskligheten finns? Varför har man inte kommit underfund med med dessa pengar som de nu har fått in? under underfund med denna sjukdom? Man, man utvecklas till att det kan det vara så att det ligger ekonomiska intressen bak Man vill inte att det ska bli helt enkelt ett botemedel ja emot. ja så Jag har på kan... det, det, det Ja det gör Det kan det, jag, det jag väl direkt säga att det gör det inte. Det, det finns ingen som helst som finns i vårt land eller i världen som skulle vilja att cancer förblev en sjukdom. Jag tror alla kämpar hårt med att faktiskt besegra cancer. Varför? Kommer man inte att underföra med denna sjukdom? För att det är en väldigt komplicerad sjukdom- om jag ska försöka svara dig då så är det så. Alltså Det är en sjukdom som är fruktansvärt komplicerad- cellernas ja. delning på ett okontrollerat sätt det kan tyckas enkelt att komma åt den frågan och lösa den, men den är mycket, mycket, mycket komplicerad. Sen ska ja. vi säga att vi har hänt massor på de år som, som vi bedrivit forskning i Sverige. Vi har flyttat fram positionen enormt mycket i att veta mer om cancern. Men vi har inte kommit tillräckligt långt. Vi, vi kan inte bota alla som får sjukdomen än. Det klarar vi inte om. Va, va, när, när tror du att det kommer att bli så är det en överkådlig tid eller är det i annan eh, om jag skulle ge 12. ett exakt svar så, så skulle det nog inte stämma. För ett exakt svar kan ingen ge dig. Däremot så hoppas vi säger idag att vi kan besegra cancer. Att det kommer att kunna ske inom överskådlig tid. Men det kommer att dröja många år ska jag direkt säga. Det är många års forskning som krävs för att komma dit. Mm. Jag vet att det, i, i min brors fruskall- Så eh, de har inga barn, men limoden är ju också ett organ som utsatts för cancer rätt så ofta. Mm. Eh, och då undrar jag genast, är det här organet om man nu inte vill föda barn, så är det någonting man ska, vad jag tror i alla fall, ta bort helt enkelt om man inte vill ha barn eller inte vill föda barn. Ja. Därför att inte att minska risken för att få cancer. Ja, men jag varken kan eller vill kommentera som du förstår enskilda människor i situation. Nej, men generellt sett. Alltså. Nej, det finns inga sådana generella Stefan är inte medicinare, han är generalsekreterare här, i, han är mer tjänsteman. Ja, ja. ja. Det, Nej, det sen bra. hoppas jag att den, den släkting jag du vet. hade, det att hon var... får bra hjälp med att, att få svar på sina frågor. Och det kan hon säkert få om att prata med, med sjukvården. Ja, hon är ju död Okej. Okay. Ja, det var ett missförstånd här. Ja. Det var ju det. Men däremot finns det ju vissa cancerformer som är väldigt styrda av genetiken. Det vill säga. Jag vet att det till exempel finns kvinnor mm. som i generation efter generation har drabbats av bröstcancer och som då väljer att preventivt ta bort brösten eller sätta in implantat istället. Det finns är sådana cancerformer i är starka ärftliga samband, det gör det. Mm. Ja, den är inte ärftlig i alla fall. Vissa cancerformer är ärftliga och det finns det nyanser i det så där kan man inte svara generellt exakt hur det är men, men där får man svar på de frågorna av sjukvården självklart och idag så är vi mycket, mycket bättre på att precis som Robin säger att faktiskt ge tydliga råd till patienter och kanske ibland också ibland ge råd om att avlägsna organ för ja. att undvika att bli sjuk ja, det var det jag tänkte med livorden mm. mm. jag tror att det är en Men vi kan inte ge någon besked om det det får vi någon medicinare göra en annan ja, gång tack ja. tack Rolf, tack, hej. tack hej. Uh, nu har vi Matti med Matti ja, hej. du känner en, en, en kvinna som heter Margareta Alcor uh, om jag gör det ja Jag göra det. Nej, hon påstår det. Jag vet inte. Att hon känner mig? Ja. Ja, det är möjligt. Ja, är möjligt. för hon säger att du ska vara med och bjuda på den här hinken. Hon bjöd Hopp. 8 av 5, men nu är vi uppe i 14 000. Så det ja, kan stå dig dyrt, Matti. Du, ja, men jag är inte ute och bjuda. Inte än, men snart. Okej. Okay. Och det är någonting som vi har ventilerat en gång där kanske kan det bli en inte lottovinst men, men jag kan tyvärr inte just nu, för att nu nej nej okej, okay. men vad hade du för då? jo, jag skulle fråga er på två om ni känner till hur, hur länge har man sent till sjukdomen cancer? ja, jag vet inte många hundra år skulle jag säga har funnits kunskapen om kräften och cancern Varför frågar, du, varför frågar du om det? Det måste jag fråga Nej, dig. Nej, i huvud taget för att äh, sjukdomen som sådan äh, har ju funnits säkert länge. Mm. Det har kanske kallats för mm. annat. Det mm. har ju varit olika farsot mm. äh, ja. Ja, under äh, långa tider, men som cancer det är hundratals år mm. man har sett till det. Eller? Mm. Så är det. Och, äh, man har ju börjat med operationer för länge sedan. Ja, Inte så lång tid tillbaka i mänsklighetens historia? Nej, nej, nej, nej, absolut inte. Men när kirurgi har. Ja, funnits, ja. Då har jag försökt angripa cancer. Min far gick bort i cancer i unga år, 52 eller någonting sånt. Och jag var livrädd, nu är jag 67. Men jag var livrädd när jag närmade mig den åldern att han gick bort. Ja. Men när jag överlevde det. Har liksom, uh, man har blivit lugnare. Jag har inte, uh, ni nämnde alldeles nyligen att det kan vara härligt. Mm. Ibland kan det finnas fler inslag, men man kan inte ja. säga generellt att det är så jämnt. Nej, nej, nej. Men uh, som sagt, ja. men, lycka till med forskningen. Okej, okay. kommer... bra tack så mycket. Tack Matti, ja. tack. Uh, då tar vi Kristina som vi tappade förut. Varsågod Kristina. Hej Hejsan, jag hamnar nog i en mobilskugga tror jag. Mm. Eh, jo, jag tänkte höra, vad jag började frågan var att eh, man skänker väldigt mycket pengar och mycket av det går till forskning. Men går det även till andra saker? Jag tänker i de fall när man vet att eh, jag hade en anhörig som var väldigt älskad som låg in i fem månader och eh, kom aldrig hem. Och då hade man önskat att hon skulle kunna ha legat lite mer privat. När man låg på sjukhus eftersom som en tidigare ring, ringning sa så är det ju en väldigt svår situation att hantera den ångest mm. man kan få då. Mm. Och då hade man önskat att man inte om man delar rum med sex så får man uppleva det hos alla och det smittar av sig lite grann i själva känslotillståndet. Mm när folk försvinner och går ut och man anhör om man är väldigt ledsen, vilket är förståeligt. Och samma sak så hade man också önskat att jag var där i dagligen och det här kryper ofta oftast fram på kvällarna och då hade man önskat att man kunde ha fått stanna kvar och jag förstår också personalen att när man delar rum så kan inte folk sitta och sova i förtöljarna bredvid och så vidare. Men det är också då man skulle vilja vara där och stötta och så vidare. När det är ofta sånt här som kommer. Mm. Uh, och det är inte så att ni hjälper till att donera för såna här när man går med att makt om så tänker man de här av Donets husen mm. och så vidare. Vi har inte en par alternativa saker förutom forskningen. Cancerfonden är en ideell förening som du kanske vet. Ja. Och vårt eh, ja. huvudsakliga ändamål det är att stödja forskning. Vi, vi använder lite av de insamliga medel att faktiskt driva cancerfrågan- I intressepolitiskt det här med att påverka ja. vårdens kvalitet och så däremot så använder vi inte de insamling till, till att förbättra behandlingen och eftervården för det, det finns inte i vårt uppdrag, vårt ändamål och det, Nej, det tycker det jag själv inte. det är i huvudsaken uppgift för landsting och sjukvård att klara ja. det Okay. Men det, den bild du beskriver möter vi tyvärr ganska ofta, ska jag säga. Ja, det känns ju bara som att... Det, det, jag förstår också att jag menar, en vård i fem månader kostar enorma pengar. Det är mm. inte det jag mm. inte förstår. Samtidigt så tror jag att man ska kunna göra väldigt mycket- för de personer som faktiskt hamnar i den här... Eh, så att säga, där det inte går att gå tillbaka och man måste faktiskt blinda- eller man får inte komma hem. Mm. Eh, det ska vara mycket, jag tror jag, för den tiden. Men eh, samtidigt... Eh, ja, det, jag bara undrar om ni hade några sådana alternativa Man har ju väldigt mycket kommit i forskning och så vidare mm. Och det, det är ju klart att det hade ju varit det allra bästa om man, om man så att säga Hade kommit så långt att man, hon hade Binvenskanser då mm. Men ja, men, men, ah, det var bara en fråga Okej, okay. då vet du läget Tack, mm. Tack så mycket Tack. Tack. Hej. Hej. Då tar vi in Joel, varsågod Joel Joel, varsågod Joel Ja, hej Joel, jag tänkte bjuda lite eh, Ja, det är du välkommen att göra Ja, och eh, Det är mitt företag då, pedagogik Sverige AB ute pedagogik Sverige AB, ja. ja. Det det. Vad låg du på? 14. Ja, men då skulle vi säga 16. 16 000 spänner vi upp i... Nu får folk trissa på lite så det blir något. Ja, ja okej. Okay. Du, eh, 16 000. Förra år var 17 500. Vi börjar närma oss detta rekord ja, det som jag vill göra. Men jag vill tacka för det, Joel. Häng kvar där så får de ta dina kontaktuppgifter. Yes. Tack så, Tack så Hej, eh, Sven har vi med oss Varsågod Sven Hallå Ja tjena Robin Sven Jansson. Tjena vi har Jag ser att du vill buda här Vi är uppe på 16 papp nu Ja eh, Ja Nej, men jag vill ju vara med och buda där då. Ja kom igen Jag har, har, har förlorat eh, två yngre bröder I cancer Ja beklagar, beklagar. Och eh, en eh, en åtta år och fick hjärntumör. Aj, aj, aj, Och den andra var 40 år och fick cancer då. Tråkigt. Så jag var äldst bland tre bröder och är den som har överlevt. Det är bara du kvar då, ja, bröderna? Ja, jag var kvar, ja. Aha. Ja, tråkigt. Det känns ju jättekämpigt. Ja, det förstår jag verkligen. Ja. Men eh, vad hade du nu ja, i bud på det där? Ja? 16, har... 000 16 000 har jag. Ja, men jag bjuder 18 000 då, då. Jag tycker att det här är väldigt viktigt. Det är mm. Stefan här, Sven. Tack så mycket för ditt stöd och tack för att du ringer. Ja. Ja, mycket flott bud. Då är vi över, över vad vi fick in förra året. Tack ja, så Sven. Gå, det är bra så. Som... Ja, tack så ja. Sven. Häng, okay. kvar, häng kvar där så får de ta dina kontaktuppgifter. Ja, ja. Okay, okay. Och, och, och, och ta detaljerna med dig. Tack så ja. Sven. Okay. Tusen tack för budet. Tack så mycket. Hej. Hej. Hej, då tar vi in eh, Lennart nu. Varsågod Lennart. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Jo, det är Stilgård och Ingström 18 000. Det är fantastiskt. Jo, jag tänkte tala, eh, fråga ordföranden. Eh, generalsekreterare, eh, generalsekreterare ja. Det är, Man kan väl kalla honom också för ordföranden. Jo, eh, i Cancerförbundet. Nej, det är för de har en annan ordförande. Generalsekreterare, det, är, det kallas i alla såna och kallas ja. den som i, i princip är vd då. Ja, ja, just det, verkställande. Jo, jag tänkte lyssna och fråga angående det här, det är en fantastisk utveckling där skett när det gäller det här med exempelvis radiologi eller strålning. Strålning då och stöder ni den forskningen att förbättra den här strålningstekniken som finns idag? Ja, det gör vi. Vi stöder också den typen av teknikutveckling. Jag vet att jag är patient då på. Eh, radiumhemmet vet du yeah. och det är väldigt tacknämligt och en fantastisk personal och vi får väldigt bra omsorg men då har jag hört av andra patienter som jag har kommit i kontakt med genom ProLiv, alltså prostata, eh, Prostatacancerbundet va? Mm. att de är väldigt uppskakade en del för att i vissa landsting så får de inte den optimala vård när det gäller exempelvis prostatakancer när det gäller alla landsting Och har inte... Nej, det är olika i landstingen lite grann. Det ja, skiljer det där, tyvärr. Det, det där är ett det... av de problem vi möter och det är, det är tyvärr så att det finns ganska stora skillnader över landet kring hur snabbt man får hjälp efter en diagnos och hur, hur man behandlas och hur eftervården ser ut. Det kan skilja sig åt ganska mycket. Många patienter är väldigt tacksamma för att de har fått det här som kallas för inre strålning. Det heter brackoterapi. Mm. och det finns tydligen inte i alla län i Sverige alltså. Och det tycker man ju vore väldigt bra om alla kunde få den behandlingsformen. För den kan vara väldigt, väldigt utslagsgivande mm. när det gäller att bli botad. Mm. Mm. Och det var därför jag tänkte, ja. kommer ni på något vis försöka spendera viss kapital att, att man eventuellt kan utveckla det, att de också kan få den möjligheten att få den behandlingsformen? Vi kommer nog inte att använda våra insamlade med att låta landstingen köpa in utrustning som redan finns. För det är just landstingens uppgift. Däremot så, så kommer vi kunna stödja utveckling av både behandling, medicin och teknik. Det är vårt uppdrag. Men, men den skillnad du beskriver stämmer tyvärr. Det är så. Det kan vara olika mellan, mellan städer. Sen generellt sett så är det lite okay. bättre i storstäder än mindre städer. Sista Lennart, tro, det är pausdags. Har ni samarbete med några andra organisationer utomlands inom eu All vår forskning som vi stödjer i Sverige har internationell koppling. Okay. Okej, bra. Lennart. Tack tack tack. tack, tack. tack för idag. Vi tar en kort paus. Vi har bud nu på städhinken på 18 000 kronor från Sven. Eh, han gav inga närmare detaljer men berättade den tragiska historien att två av hans bröder, yngre bröder, hade eh, avlidit i cancer. Den ena åttomstånden år och den andra 40 år. Ni som vill bli med och buda på den här städhinken, eh, pengarna går oavkortat till cancerfonden kan fortsätta ringa 0200 11 12 13 vi har bara slutspörten kvar idag. Jag är strax tillbaka där är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1, 1. 1. 1. Ashberg. Vi talar om cancer här idag. Vi har Stefan Berg som är generalsekreterare i Cancerfonden i studion och vi har tagit en del frågor från detektiven allmänheten om det. Framförallt så håller vi på att auktionera ut en rosa städhink med en massa tillbehör. Eh, Mopp och eh, såna här skurdukar och krämer och allt vad fan det är. Det är symboliskt förstås. Det är inget fel på skurhinken men kanske inte är värd det bud vi har eh, nu på 18 000 kronor från Sven som trager förlorade två av sina yngre bröder, hans två yngre bröder i sjukdomen cancer, nu har vi möjligen ytterligare ett bud här, Joel Joel varsågod ja hej just det ja, var alla 18 där ja, ja. E då får vi väl jämna till 20 20 papp är vi uppe ja. i nu Joel och det var ja. Joel på utepedagogik. var det så Så Ja, precis. Vi jobbar med koll och lägeverksamhet och Jaha. jobbar med barn och ungdomar. Ah, det är ju jävligt flott. Tusen tack ska du ha, Joel. För tack detta. så mycket, Joel. Och de har dina Halle. kontaktuppgifter och grejer. Du brukar ringa ibland, jag känner igen rösten på dig. Det har hänt. Okej. Okay. Tusen tack för erbjudet. budet. 20 papp för skurhinken. Varför bjuder du? Ja, alltså, vi, vi möter ju barn och ungdomar i många olika skeenden i livet och får de här kollegårdarna så, så har de ju en liten fristad att, att öppna sig. Och, och, och Främst möter vi barn som har kanske föräldrar som är sjuka och känner att de liksom inte kanske har ett forum att kunna prata och så. Mm. Så jag att, tycker att det är en viktig del i det hela. Okej. Okay. Ja. Joel, Stefan här. Tack så mycket för ditt stöd till Cancerfonden. Ja, det är så lite så. Det, mm. alltså, om vi, om, jag tror att de många människor i Sverige skulle kunna på ett år av vara 20 000 om man stuntade det att köpa massor med onödiga saker. Mm. Tack ja, igen. Härligt. Så är det nog. Mm. Okej, tack Joel. Du får komma upp lite och hämta grejerna. Ta med ett kvitto på att du satt in pengarna på cancerfondens postgiro eller bankgiro bara. Ja, jag hoppas att de bjuder över så jag får bjuda lite till så det blir lite hårt. ja vi får se. Det finns chans att bjuda. Vi har några minuter kvar. Numret är 0200 ja. 11 12 13. Tack ska du ha. Tack. Tack. Eh, Hej Då tar vi in David som har en fråga. Varsågod, David. Ja, hallå. Jag tänkte inte bjuda, så jag tänkte ja, jag tänker fatta mig kort. Då. Mm. Eh, tänkte bara fråga, cancer, kan det komma eh, alltså ärftligt att, att till exempel min far har haft eller min farfar har haft det, kan det, så, kan det bli så att mitt, mitt barn kommer ha det också? Eller? För vissa cancerformer finns det ärftlig risk. Men okay. där behöver du prata med en läkare, sjukvården, för att få klarhet för din räkning. Jag kan ju förstås inte svara som du förstår på telefon om det allmänt sett. Men ibland finns det en ärlig risk, ja. Gör, men, okay. men tala med din doktor om det. Ja. Och sen en fråga till bara. Uh, om, man, uh, om man har hepatit B eller C eller vad som helst, kan det leva till cancer i framtiden? Eller? Det tror jag inte det gör. Men även där skulle du tala med din doktor om det. Okay. Jag kan andra saker än medicin. Då, då, då vet jag läget ett <laughs> bra Tack bra gör det i alla fall okej, okej, okay, okay. tack David eh, oj, nu var ja, det var David som la på eh, vi kanske ska börja runda av här vi ska se om vi har något sista bud möjligen, vi har inte många minuter kvar Joel på Utepedagogik har så bjudit 20 000 kronor för den här städhinken vi hinner en kort fråga från Manusch Manusch? Ja, hej. Jag, jag tänker också bara en kort fråga jättesnabbt av Stefan. Okej, okay. ja, hej. Stefan. Jag tänker bara fråga, har eh, Rosabandet något samband med eh, läkemedelsföretag, industri alltså? Nej, det är en viktig sak. Cancerfonden samarbetar inte med något svenskt läkemedelsföretag överhuvudtaget. Vi är helt oberoende. Okej. Okay. Ja, då vet du, Manu. Ja. Tack så bra. Ha. Nu eh, har vi bara någon minut kvar, och det betyder att jag kommer att eh, börja räkna. Eh, Joel på Utepedagogik har bjudit 20 000 kronor för den här skurhinken. Nu har jag ingen klubb här. Jag får ta en annan, ta en bok och banka med. Och då säger vi att Joel vinner skurhinken på. på... Här kommer något. Är det, har är det någon som har ett bud? Ja, det var Joel. Joel, ja bra. Du, du får lyssna nu när jag klubbar. För det är ja, du som... Det, det ser ut... Vad va, sa du? De kunde ju, till, de kunde ju till, lite till. Ja, det kunde de. Ångrar du er ja. nu? Absolut inte. Inte en sekund. Det ja, det är bra. Då hör vi här första, andra och tredje. Där smällde det. Uh, Joel? Tackar du för Tack så mycket, det, vi, och vi tackar tack så dig för detta schyssta bidrag och vi tog förra årets rekord på skurhinken. Eh, tack. Eh, tusen tack, Joel. De har dina kontaktuppgifter och det, va? Ja, det är inga problem. Okej, okay, kanon. Tack ska du ha. Lycka till. Du får komma upp hit och hämta skurhinken för att träffa dig. Det ska bli kul att få trycka din hand. Ja, inga problem Tack så sådär eh, Stefan Berg eh, eh, från Cancerfonden Tack för att du kom hit eh, Och eh, grattis till att eh, En av våra lyssnare, nämligen Joel eh, Bjöd 20 papp för denna eh, flotta I och för sig, eh, Skurhink Tack till Joel, tack till dig Robban Lycka till med den här galan nu och så vidare Och än en gång, tack för att du kom hit Imorgon eh, kommer en gäst Vi har haft förut några gånger Han heter eh, Henrik Fexeus Och han ska berätta om eh, sympatiska tekniker för att bestämma över allt och alla. Det kan ju vara bra att veta. Han är ut en bok som heter Maktspelet. Vi ska tala om den imorgon med Henrik Fixer vi hörs eh, som vanligt 15.00. Tack särskilt till Joel på Utepedagogik som köpte eh, cancerfonden Skurhink för 20 000 kronor som går oavkortat till forskning, eh, forskning för att bekämpa cancer. Tack du som lyssnade, tack du som ringde. Vi hörs imorgon. Det här är Aschberg på 101,9. God eftermiddag. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.